pokiaľ nás počúvate naživo, tak máme dnes nedelu 27.4., teda Dubňa, apríla, alebo Dubna, roku pána 2025. A všetko dobre prajeme k meninám na Slovensku. Dnes všetkým Jaroslavom, Aristidom, Aristidám, Túliom a Túliam. <tým> Ty sa si Túlia. A do česká a všetko dobre k svátku všem Jaroslavom. Tému našej dnešnej relácie bude mak ako superpotravina. Moje meno je Marian A ďakujeme za technickú výpomoc v Banskej Bystrici v štúdiu Petrovi Kršiakovi a mojim dnešným hosťom bude po pár týždňoch opäť inžinier Štefan Majoroš, pekné popoludne prajem. Dobrý deň. No, a vás už netreba predstavovať na slobodnom vysielači, lebo sme mali s vámi prvú reláciu 2. 3. 2025 vtedy teda o hmyze v potrave, alebo teda nejakých všetkých hmyzích zložkách v potrave, ale tentokrát sa pozrieme na niečo úplne iné. <laughs> Môžeme smelo povedať, že zdravšie než ten hmyz. Uh, moja taká Prvá otázka na vás je, že, a, ako sme vlastne došli k tomu maku teda, a, že odkedy sa začal využívať v polnohospodárstve, lebo ja mám také informácie, že začalo sa teda s takými tými, a, obilninami a vysokosacharidovými, ako teda raž a takéto záležitosti, že jak ľudstvo vlastne došlo k tomu maku, že máte o tom nejaké údaje. No, Mak vlastne začal vlastne niekedy v 19. storočí, ako koncom 19. storočia Aha. sa začal, bo prišlo z Francúzska prvé vlastne semená a začal sa vlastne pestovať na bývalom ešte to, keď hovoríme Rakúsko-Uhorsku. A odtedy vlastne ten mak hlavne začal v českých zemích viac pôsobiť a potom postupne aj na Slovensko sa utomácnil a začal sa pestovať vo veľkom. Uh -huh. no, normálne tak, ako poznáme ten močí to sú také tie celkom pekné červené kvietky, čo vidíme, obvykle okolo polí alebo no, všade, kde sa pritrafi. Ale ja, čo som tak pozeral, tak on má také veľmi maličké makovičky, z toho by sa asi veľa nevyťažilo. Teda. Ale predpokladám, že to bol asi predchodca teda toho nášho makusiatého, alebo už ako ho nazveme. Či? Predpokladám asi áno, lebo ten mág vlastne pocháďal, viete zo stredomoria a on čo sú prvé záznamy niekedy že v šestom tisíc ročí ešte pred Kristom. Aj, už v bezopotánii e, sa využíval mága a to na nejaké bolesti alebo sedatívum e, pre ľudí a potom vlastne he, prešiel aj do Egypta no a v tom niekedy v 9. storočí e, z oblasti Perzie a e, potom aj do Číny. A z Číny vlastne prešiel do tej Európy okolo 18. storočí, kde bol významnou vlastne silou v tom ohľadom, čo sa týka opivu a viete, vtedy boli tie opiové, nejaké veci, ktoré sa v EP v Európe začali viac dostávať do povedomia. Takže u nás vlastne niekedy v tom deviatom, ale predpokladáme, že istia aj ten bolčí mak, ktorý bol ten základ, z ktorého podľa mňa aj tento mak vznikol a odrody, ktoré sa potom vyšla, a ktoré poznáme v dnešnej dobe. Uh -huh. No, no, tak už, už ste načatol teda to opium. Tu treba teda rozlišiť, že uh, opium je vlastne z nie z semien. Ale čo som počul, tak údajne uh, kedysi teda, no možno neuvedomujúci, dopad tohto počinu a aby detičky dobre spali, tak mamičky dávali piť uh, odvar z makovic. <laughs> a, a, a, áno, makový odvar sa to volalo. No, no že, <laughs> že, že sa nevyužívali, teda iba tie makové semenká aj u nás a nejak... Um, No, tak, <laughs> bol to taký tý, tý, prostriedok tý, tý, tý, tý. aj dneska rodičia dajú deťom mobil, aby ne, neotravovali tak vtedy to boli makový odvar Áno e, Víte, Keď niekomu poviete mága aj vo svete, aj u nás tak no. ľudia si mak spájajú s opiom a vedia, hej, že má napríklad veľa opia a veľa vápnika. Hej. Uh -huh. To ľudia pra prakticky si spoja hej, mak s opiatom a, a hlavne u, u nás, už by som povedal, že sú viac ľudia uvedomí a vedia, hej, že ten mak není len vápniku a není len opia, ale v tej západnej Európe, kde som sa stretol, kde som chodil aj na výstavy a kde som prezentoval výrobky z maku, tak oni to stále majú ako keby opiát a majú pocit aj, že to obsahuje e, veľké zložky opiátu a môže to byť aj e, prakticky návykové alebo niečo. Ale dneska samozrejme to už nie je pravda, lebo dneska sa vyšľachceli nové odrody nielen u nás, ale aj v Čechách, aj v okolity ktoré už, už ten opiát e, neobsahujú v takom, v takom zastúpení alebo v takom množstve, ako to bolo pred, e, čo sme sa bavili v 19. storočí, kde to prichádzalo do Európy, Čínia, e, na na Čechie, a na Slovensko a Čechie, to prišlo z Francúzska. Takže dneska už ten podiel tých opiátov je oproti tomu minimálny. Aha. Takže to je taký zaujímavý poznatok, že má je pre nás vlastne mladší ešte než zemiaky, dá sa povedať ktoré sme dovezli z Ameriky. Ale zároveň teda... Ja, čo som aj bol, tak v západných krajinách západnej Európy, tak naraziť tam na niečo makové, to bol celkom úspech. Že by akože, sa bežne predával makovník v potravinách, tak to vôbec. A ak tam predávali mak, akože za nejakým účelom, že pre, pre cukrárov a tak, tak to bolo alebo pekárov, tak to bolo prakticky výlučne, že už pomlety a dokonca ešte aj s cukrom a tak. Čo nie je úplne dobrý nápad, lebo však tie masné kyseliny tam, keď sa to po, po, pomele, tak e, peroxidujú a on sa to kazí v podstate, keď je to na vzduchu ale e, v snahe ako vyhnúť sa tomu, že by ste zasadili tie makové semienka a dopistovali si makovice a podobne, tak je to tam, a snáď asi aj zakázané akože predávať ako normálne celé semienko. Áno, áno, máte, máte pravdu, lebo e, tak, ak spomínate e, v tej západnej a v niektorých štátoch, hej, môže sa ten mak ale špecializovaných predáť, nemôže sa bežne predávať tak, ako sme u nás naučení, alebo okolitých štátoch, kde ten mag je. Hej? A, a to z dôvodu toho, ktorý spomínate, že tí ľudia stále majú pocit, že ten mag obsahuje presne hej, vysoké množstvo toho opiatu a zabúdajú presne na to aj na ten prínos, e, ktorý ste spomínal, e, že má širokú škálu tých masných kyselín a potom presne keď tam pridajú ešte do toho cukor aby e, to takto predávali tak všetko to podstatné a všetko to výživné a pre naše zdravie e, keď sa dneska budeme vlastne baviť o tom zdravie e, to zabijú, hej, e, s tým cukrom lebo prekyslia organizmus a potom organizmus e, nedokáže z toho maku vyťažiť e, živiny a tie minerály a, a tie vitamíny, ktoré v tom maku sú, keď tam vlastne pridajú a spomelú to spolu s tým cukrom do kopy. Takže e, za to, že by sa to malo pomieť len tesne pred použitím? Teda. Áno, áno. Mak ma, mhm. je, je veľmi citlivý vlastne a hlavne o jej olej, lebo mak obsahuje skoro 50 vlastne v semienku, nejakých 48 až 50, niekde sa uvádza až 51 toho makového oleju v tom semiačku. A ten makový olej je preto taký, aké ste dneska že superpotravina, je taký citlivý a výnimočný, že on, on nezniesie vysoké teploty, to je pre náš organizmus veľmi dobré, ale nedá sa na ňom napríklad vyprážať ale tým pádom, rozumete, ten makový olej, ktorý sa v tých semiačkách nachádza, neznese, aby bol kombinovaný, povedzme, hej, s tým cukrom alebo s nejakým podobným, keď to spolu pomeleme. Takže ten mak by sa naozaj, ako spomínate, mal mlieť len tesne predtým, ako, ako ho chceme spracovať alebo piec, alebo variť, aby sme ho neznehodnotili. Lebo po určitom čase na vzduchu by začal oxidovať a on by zhorkol a tým pádom by nebol konzumný. Takže mak treba spladovať semiačka celé a keď ich chceme použiť niekde do pečenia, varenia alebo niečo, tak tesne predtým by sa mali povedzme niekoľko hodín Pomleť, ale nie, že si ho pomeleme a necháme to niekoľko dní stáť, lebo potom už znehodnotíme celú súrovinu. Takže keď už má takú horkú chuť, tak už to vlastne znamená, že to je nevhodné na, na jedenie. Aha. Že už je to zoxidované presne, keď je to také horké, kyslé mm. aj keď niekto ochotná má, tak vie, že už ten mak je, mak je naozaj už by som podal buď po záruke, alebo už je presne znehodnotený, alebo už, už sa chytajú na ňu niektoré hej, priesne, alebo niečo podobné, takže by sa nemal konzumovať To sa asi ako podobne ako skavov že najlepšie čerstvo mleta že ako z nejaké mašiny alebo keď si to človek ručne pomie alebo mlinčeku a tak, než kúpiť si balík pomletej a tu postupne si dávať, ako kde to samozrejme tiež musí oxidovať časom. No, a. presne to tak aj robia oni, hej, keď tam zoberete, hej, pomlety ak nikdy nemáte čistý, tak ak ste spomínali, je s cukrom, hej, aby zatlačili hmm. vlastne tú chuť, aj oni to pomelujú, hej, pridajú tam hej, možno 50% cukru. Hej, tej hodnoty a potom to vlastne nasáčkujú, hej, a aby to ľudia proste nevedeli. Ale ja stále, tak ako vy hovoríte, hej, keď niekto má, tak má treba mlet predtým, aby som dokázal z neho všetky tie minerály, všetky tie e, vitamíny dostať a pomlet to predtým nie, že to rozumiete. Hej, hej, hej melen niekoľko dní, alebo ešte si to kúpim s tým cukrom, ktoré je prakticky tie hodnoty už tam e, tých výhod pre náš organizmus sa zkrácajú a ešte s tým je e, slabkým. Uh -huh. Čiže oni vlastne tým cukrom tam prebijú tú horkosť, ktorá značí, že už je to vlastne pokazené Nemusí byť pokazené, ale presne ako ste povedal hej, že časom samozrejme ten pomlet inak začne oxidovať a, a tým pádom tam pridajú to obrovské množstvo toho cukru aby potlačili uh -huh. alebo zakrýli zakrýli chuť toho Niekedy, keď sa človek kúpi, že nejaký makovník alebo makový koláč, že tak tak cíti, že to tam je také horké, tak to vlast viac menej znamená, že že to po, použili tam už nejaký pomlety už no, na vzduchu zoxidovaný mak vlastne do toho. No, nie, nemusí Takže byť to... také pomlety, môže byť aj zle skladovaný alebo niečo. No. Ten mak má ako v tom, ale presne uh -huh. toto je tá, tá ako hovoríte, hej, keď je to horké, kyslé uh -huh. hej, alebo také, tak už vie, viete, že ten mak už začína hej, pôsobiť alebo začne oxidovať a tým pádom hej, by človek má zať pozor. Preto je či čerstvý mák, aj, a, a skladovať, rozumiete, e, a až pod, po e, úžití, keď chcem mať mletý mať na niečo, až predtým ho pomlieť a použiť na tie, tie veci, ktoré by som mohlo použiť. Tak, no, pre také, ty... také pre tie naše gazdinky a pre také ľudia mm. aj, aby si to ste vedeli. Dneska tí mnohí pekári idú dosť na cenu, takže tam <lým> používajú suroviny však kvality alebo item kvality, takže môže sa stať také teda čo. No dobre, a spomínali sme teda masné kyseliny, že to je až 50%, čo, čo, čo všetko také zaujímavé obsahuje, má zaujímavé teda pre človeka, či už z výživového hľadiska alebo prípadne teda aj z kozmetického alebo nejakého iného. Ak sa áno, ešte používa aj na niečo iné mak? Uh -huh. Áno. Tak, ak ste aj spomenul, hej, že, e, sme, že ten mak e, pre ľudí je, e, že vedia, že ten mak obsahuje 12 až 15 násobne viac svov vápníka, napríklad ako e, klasické kráľské mlieko. A vedia, že obsahuje ten e, opiáty. Ale presne, ako ste to aj na, na záčiatku e, povedal, e, v tom maku je... E, vyše 40 tukov, hej, 28 viac ako stacharidov, má aj obrovské množstvo bielkoví, na 100 g a čo je podstatné na 100 g, je tam aj vláknina. Ale e, obsahuje širokú škálu naozaj aj minerálov, vitamínov, na ktoré dneska ľudia ako proste e, e, zabúdajú alebo, alebo nemajú spory informácie a to je na veľkú škodu, lebo magnení naozaj je len o a o opiatoch, ale e, ten vápnik, fosfór, viete, hej, to sú ako doporučené denné dávky, ktoré človek by mal prínat. Napríklad fosforu máme viac ako 120%, hej, v 100 gramoch, hej, Dra, Draslíku, horcíku, napríklad železa, hej, ktorý je nedostatok užien, hej, keď majú aj menstruáciu, tak napríklad v 100 máte 130%, hej, denné dávky, hej, v 100 g. Hej, čiže mangánu, napríklad, veľmi dôležitý, hej, prvok pre nás je až 300%, hej, v 100 g. Takže e, máte zinok, selen, a, a, a keď sa budeme baviť, hej, kyselina pantonová, hej, e, e, vitamín E a ešte aj vitamín C. Ale ve, viete, v obrovský prínos, napríklad tá magie je v tom, že naozaj má 20% vlákniny v 100 g a viete, denná odporúčaná dávka vlákniny pre ľudí je niekde okolo 20-30 g. A my napríklad e, Slováci hej, sme e, popredi v rakovine hrubého čleva a, a hlavne, hlavne chlapi, lebo chlapi málo jedia zeleniny, ovocia a tým pádom rozumiete e, milujú mesko ale ne, nezjedia dostatok e, by som povedal vlákniny, ktorá e, by dokázala. A ten naozaj v tom baku e, sa hovorí, že to je ako skrapka e, že ona dokáže v tých hrubom čleve, ako keby e, vyčistiť a odstrániť nánosy e, e, z toho hrubého čleva a dostať ho proste vonku. Takže naozaj ten mag e, nemá len aj tie omega-3, omega-6, omega-9, ktoré sú podstatné e, pre naše telo, ale má naozaj aj, zoberte, 20 na 100 g biokovín. Takže to je obrovské množstvo, ako keby ste meso zjedli, hej? Takže e, ten mag má široké rozpetie. Široké rozpetie a čo sa týka, viete, tých vlastných kyselín, tak mag má najviac vlastne kyseliny linolovej. A tá kyselina vinolová, e, to je omega-9, ktorá, ktorá e, je oproti napríklad ostatným olejom, je a 3 až 5 násobne viac. A ona má fantastické, fantastické účinky napríklad e, na... Na, naše zdravie v tom, že dokáže e, viete upravovať e, či vysoký tlak alebo upravovať e, cholesterol, lebo dokáže prečistovať viete cievy a usadeniny pukové, ktoré sú viete, ako v cievách A to je vlastne to, čo je napríklad napríklad aj ten cholesterol. Takže naozaj, my máme doma prírodný zázrak, čo sa týka aj hey, maku a povedzme toho produktu makového oleja, ktorý, ktorý dokáže vlastne takéto veci, veci v našom organizme. E, Odstrániť a úplne, úplne hey, dokáže ten organizmus naštartovať, viete. No dobre, a to je teda omega 9, taký sen linolová. hovoríte. Áno. Akej ďalšie, teda záleží teda na tie kyseliny, ja Ste spomínal, že aj omega 3 a omega 6? Áno, aj omega 3, aj omega 6, hey, lebo. Ako som povedal, hej, že tak, e, naozaj ten makový olej má naozaj hej, zázračné účinky a to je dokázateľné. My máme ľudí, ktorí od nás kupujú 5 a viac rokov hej, a ľudia, ktorí sú vo veku od 70 do 80 a naozaj hej, užívajú povedzme, roky ten makový olej a e, povedal, že tak sa ich zdra, zdravie zlepšilo a tak celkové e, vitalita, ktorú oni ani nepredpokladali, že makovým olejom. Lebo to, čo ste aj hovorili, nielen omega-3. Omega-3 vlastne telo je, e, ktoré si organizmus nevie sám vytvoriť. Potrebujeme ho prijať, e, z, viete, potrebuje ho prijať e, z iných zdrojov. Nie každý má rád napríklad ryby alebo trestu pečeť, e, ktoré má. Takže naozaj ten, tie e, masné kyseliny, ktoré sú v našom tele veľmi podstatné a veľmi dôležité, aby ten organizmus fungoval Vieme prijať, rozumiete, v širokej skále aj napríklad tohto maku. Hej, v tom makovom akomolej. Takže naozaj ten mak, ten mak e, e, dokáže, je to ja stále to hovorím. Je to beh ako na dlhé trate, lebo nie každý si myslíte, že už je napríklad. E, uviem nejakú flášku makového oleja a, a moje zdravie sa zlepší. Keď človek e, hupluje, rozvojete svoje zdravie niekoľko rokov alebo 20-30 rokov, tak nemôže čakať za mesiac a rozumete, e, to zdravie mu zlepší. Ale e, naozaj pravidelným užívaním a pravidelným e, viete, hej, jedením vlastne, e, maku a makového oleja dokážeme, rozumiete, naozaj e, to zdravie naštartovať a, a dostať do, do úplne inej kondícii, ako sme si mysleli. A to nám dokazuje viete aj ľudia, ktorí, ktorí naozaj majú hej, vek o mnoho a začali užívať a užívajú roky. Napríklad náš, náš makový olej, to dokazujú, že to tak proste je. Uh -huh. No, tým sme sa dostali k tomu, že vy vlastne aj vyrábate teda ten makový olej. nielen o tom viete, ale ste aj, aj výrobca, takže máte zmaknuté výrobné postupy. Predpokladám, že jak si spomínal, že to je citlivé na, na teplotu dosť, takže to je nejaké lysovanie zastudené v tomto prípade? Áno, áno. Prečo tak. Ten makový olej ten makový olej neznesie, e, e, ako viete, keď som hovoril, neznesie dnes dnes vysokú teplotu, takže aj pri tom lisovaní musí sa dodržovať a keď chcete, my máme olej rau, kde sa dodržia, aby teplota pri lisovaní toho maku neprekročovala 35 stupňov bez toho dôvodu, aby neprišlo k znehodnoteniu znehodnoteniu vlastne tých e, vecí, minerálov, e, masných a ostatných vecí, ktoré vlastne to makolujú, lebo to, čo som povedal, 50-60 stupňov mak vlastne by sa prepalovalo a všetko vlastne tam e, sa znehodnotí. Takže, e, ale aj pri vysovaní musíte dávať pozor, aby ste dodržoval e, aby ste dodržoval tú teplotu, aby nevznikala vysoká teplota e, z toho dôvodu, bo už potom ten makový olej, to už by ste cítili, keď ho dáte, tak on by presne tak, ako sme sa o tom maku bavili, už je bol taký horký, nakyslý, takže to už vám dáva tú indíciu, že ten mak bol prepálený, alebo bol použitý, alebo rysovaný pri vysokej teplote a z toho dôvodu už tá je taká taká lahodná, mak, mak by mal byť, on krásne vonia po maku, ale mal by byť taký neutrálnu chuť mal, nemal by svoju chuť vlastne prebíjať e, a mal by byť taký viete, ak sa povie, že človek ani necíti, že ho uzije, alebo že si ho povedzme pouzie niekde na šaláty alebo na, do iných pokrmov takže e, mak by mal byť je, taký ako nestranný a nemal by ovplyvňovať tú chuť toho e, konečného jedla Uh, uh, uh. No ja som sa dočítal, že okrem uh, tej linolovej kyseliny obsahuje ešte veľa olejovej a palmitovej. A tá posledne zmienená teda, že sa nachádza v pokožke. A uh, keď pokožka stárne, takže stráca vlastne tú kyselinu. Čiže predpokladám, že kozmetické využitie bude teda na nejaké omladenie pokožky aj okrem iného? Áno, áno, ten, ten magma, ako hovorí, tak sme hovorili, že obrovskú škálu, hej, aj tých minerálov, vitamínov a presne ako hovoríte, aj tie vlastné kyseliny, ktoré majú, hej, na, ten, na tú pokožku organizmus, hej, omladzujúce účinky, a takisto dneska už aj posledné výskumy hovoria, hej, že napríklad aj tie omega-3 e, kyseliny, ktoré potrebujeme aj vnútri, ale e, vieme ich použiť aj e, na popošku, majú e, omľadzujúci účinok vlastne na organizmus a celkové ako, hej, ako zdroj. Takže ja stále doporúčujem aj ľuďom, hej, ktorí lebo, e, E, dostaneme sa ale e, v krátkosti, hej, že máme výrobky, ktoré sú aj na báze toho e, maku e, kozmetiky prírodnej ale snažím sa tým ľuďom vysvetliť aj, že všetok ten zdroj vitality, zdravia a celkovej kondície ide vnútorne, takže stále doporučujeme ľuďom, ktorí, ktorí napríklad chcú sa aj vyzerať, a hlavne ženy pekné, bez vrások, aby aj užívali aj tieto produkty, ako sme sa teraz bavili o tom, ako molej, aj vnútorne, aby tá harmónia a celkovo aj tá vitalita vychádzala znútra a potom, keď ten človek užíva tie výrobky aj na povrch na pokošku, tak samozrejme o to ľakšie. Lebo dneska ľudia zabúdajú, že koza je jeden z najväčších, alebo naj, nie najväčších, je najväčší orgán, v našom tele. A mnoho, mnoho, viete, tých vecí, ktoré dneska hlavne aj ženy používajú, viete, čo sú to telové, alebo krémy, ktoré obsahujú najširokú škálu konzervantov hej, a chemických hej, nejakých konzervantov tých výrobkov, tak hej, cez hej, tie kapiláry a cez tú kožu sa dostáva do tela, ako je pečen hladiny my, e, tráviaci systém, máme na to pripravený. Hej, to sú kyseliny a pečeň e, a všetkovo, ktoré dokážu eliminovať, keď aj človek znie, zje niečo, čo možno nie je, tak veľké množstvo cez implantatický systém, cez to dokážeme eliminovať viete, tieto prvky. Ale cez kožu, rozumiete, prakticky to neprechádza cez stráviacu sústavu, to priamo dáte. Takže ja sa snažím vlastne tým ľuďom vysvetľovať, používajte aj na tvár, aj na telo prírodné produkty, nie proste produkty, ktoré hej, majú mnohých dnes aj zakázané, viete, tie veci, ktoré sa dostávajú a, a to vidíme, hej, Fukov, ktorý minulý rok možno vyše 30 prípadov dával, že sa dostáva kozmetika na ktorá nesplňa, rozumiete, normy a sú tam použité e, e, veci, ingrediencie, ktoré sú zakázané. Takže to, to je jednoznačne, že áno, má ale e, v prvom, prvom rade musíme vychádzať aj, aj vnútorne užívať a potom aj e, na tú pokožku, lebo keď budeme aj vnútorne v poriadku, tak aj celkový ten obraz našeho tela aj zvonkajšie to preukáže. Nemôže si niekto aj, že len si natréma vnútorne je a chorý, že e, mu to dokáže, viete, ak sa kožu, e, alebo prejde v, e, odstrániť vrázky, keď je vnútorne je nejak, viete, e, chorobne, chorobne proste, e, ten organizmus bojuje s nejakou chorobou alebo zápalnie, alebo nejakými problémami. Tam asi ne, nešlo ešte tak úplne že o obrázky, ale o vyschnutú pokošku, že, že keď mám malo tej kyseliny palmitovej, tak je taká sucha. Ale, inak mne sa teda páči ten prístup, že e, nepoužívaj takú kozmetiku, ktorú by si nebol ochotný zjesť. <sík> tak, tak, že, či tak, tak, už teda nejaký kokosový olej alebo bambúcké maslo, kakové maslo nejaké konopné oleje a takéto záležitosti čo sa používajú aj kozmeticky aj, aj sa dajú jesť v zásade tak a podľa, a... Podľa, podľa presne, ako hovoríte hovoríte starej tradičnej čínskej medicíny sa hovorí, že to čo nemôže zniesť nenatrisi na to ale je, ale na pokožu Takže presne to je to, hej, že to, o čom hovoríme, že naozaj tá koža je jeden z najväčších orgánov a, a nemá len vplyv to, že si myslím, že na kožu si niečo nátrem a, a koľko je teraz alergií, koľko, rozumiete, ľudia majú priesný na kože alebo nejaké defekty a to je presne aj spôsobené týmito vecami. Hej. Takže e, naozaj tak, ako hovoríte, sú mnoho prírodných vecí, hej, mnoho vecí, ktoré naozaj blahodárne pôsobia na ľudský organizmus. Takže e, ľudia majú širokú možnosť využitia. Jedna z tých možností je aj e, ten mak a makové výrobky, ktoré, e, ktoré sú, myslím si, povedané jednej na špičkovej úrovni. A napríklad my čo aj používame a predávame už niekoľko rokov ten makový krém proti Vráskom, tak to je jediný makový krém, ktorý keď by ste ktorý môžete aj zjesť hej, a, a nič by sa vám nestálo a môžete ho používať presne na vrázky a e, na problémy alebo širokú rok aj iných e, vecí, ktoré dokáže na tej pleti odstrániť, e, viete, či to sa týka zápalových alebo nejakých iných vecí. Ono to má aj veľmi racionálne vysvetlenie, že, že keď kozmetiku, tak takú čo sme ochotní zjesť prípadne. Lebo e, my keď si to natrieme na seba, tak ono to tam. Častočne sa v strebe, častočne nechá na povrchu nejakú vrstvu. Nejaký taký tenký film možno, alebo povlak by sme mohli povedať. A tá sa zase potom ošúcháva spolu teda aj s nejakými uh, opotrebovanými už teda mŕtvymi bunkami, čo sú na povrchu pokožky a tak. No a táto vec teda zošúchaná polkoška, chopy a takto a opadnuté vlasy a tak, tak tvoria vlastne nejakých až e, okolo 70% prachu, čo nájdeme v domácnosti. No a ten prach my, či chceme, či nechceme, vdychujeme, alebo zkrátka ho zjeme, hej, že tomu sa nedá vyhnúť. A pokiaľ ho tvoria všetky tie chemikálie, údajne priemerná európska žena um, zádeň si nanesie, keď si spočítame teda zloženia tých všetkých um, kozmetických produktov tak až 500 rôznych chemikálií na, na seba a keď nejaká významná časť z nich je uh, síce akože testovaná na pokoške ale nie je testovaná a už vôbec neschválená na konzumáciu tak to má svoje dopady lebo my ich tak či tak vlastne dostaneme teda aj, aj ústami alebo nosom do, dovnútra nezostanú iba na pokoške takže toto pravidlo má svoje veľmi dobré opodstatnenie a keď si zoberieme že neviem koľko no v priemere môže byť tak 20-25 zložiek nejakého takého bežného kozmetického produktu že, že a ideme od rána nejaké neviem čo mydlo antiperspirant, deodorant nejaký hydro a hydratačný krém, a denný krém, a nočný krém a make-up a lag na vlasy a dadadada. Da, da, da. e, keď sa to nazbiera 500 rôznych chemikálií, to je akože celkom slušné. <laughs> no a, a má, má, málo ktorá že na to má naozaj všetko bio, ako je, že, že by sa to dalo jesť. No. no a hlavne viete aj na deti, hej, ale Áno. ja verím, hej, že dneska, dneska tie ženy si uvedomujú troška a začínajú Hej, pozerať na to, lebo viete, tak, ak ste aj naznačili, iné normy sú, napríklad viete, keď chcete vytvárať potraviny, viete, dobre, že tam je to prísnejšie, ano, tam no. to splňať, no, ako keď robíte nejaké presne hej, chemické, kde oni to berú, hej, že sa to proste do organizmu hej, nedostane, že to je na povrchu, ale to nie je pravda. Hej. Takže e, my, my vlastne používame e, pri výrobe vlastne tých našich, e, našej kozmetike nakovej, ingrediencie, ktoré e, splňajú vysoké kvality, potravinárskej kvality. Takže nie chemickej, rozumiete, alebo pokošky, ale proste používame ingrediencie, ktoré vlastne sa používajú v potravinárstve. Takže to je úplne, úplne, viete, diametrálne niekde inde. To, viete, ako keby som to použil, hej, nechcem teraz, viete, e, aby nás niekto nepovedal, ale použijem, ako keby som použil traban, lebo to je už tá značka neexistuje, a Mercedes. Takže naozaj e, my my e, tú kozmetiku používame niekde možno poviem, Rolls Royce oproti tým, čo používajú traban, ktorý tam je, lebo používame naozaj tú kvalitu a tie suroviny ktoré sa používajú v potravinách a ktoré presne ako sme hovorili, že mohli, mohli by sa jesť. A potom samozrejme tí ľudia hej, sa čudujú. Ja viem, že dneska ženy my, my sa snažíme aj prírodne, Tu viete, keď aj niečo, aby krásne to voňalo, ako krásne to dá, ale neuvedomujú si, hej, že mnoho, mnoho naozaj tých vecí, ktoré, hej, krásne vonia a hej, je to, hej, chemicky nie, nie, nie je to nejaká prírodná voňa. My sa snažíme aj v tých našich výrobkoch používať buď prírodnú vôňu alebo žiadnu vôňu a, a týmto ľuďom sa vysvetľujeme aj, že nie je o tom že len krásne voniam niekoľko minút, ale aký to má prínos pre naše pokožku a celkové zdravie. Tam je tak. ešte jeden taký závažný problém, čo sa týka testovania zdravotných následkov v podstate akýchkoľvek výrobkov že obvykle ak vôbec, tak sa testuje iba tá jedna konkrétna zložka samostatne nie v kombinácii s ďalšími zložkami ktoré sú v tom produkte čiže tie dve, 3, štyri Chemikálie môžu mať dokopy výrazne iný efekt, než každá samostatne, že je tam ten takzvaný synergický efekt, kde 2 plus 2 môže byť 7, povedzme <laughs> v úvodzovkách. Mm. Že, že, že spôsobia, keď sú spolu, tak spôsobia oveľa ničivejšie dopady, než keď sú každá osve v prípade jediného kozmetického výrobku, ale tam ešte treba rátať s tým, že oni si tam kombinujú navzajom, čiže keď tam má viacero rôznych uh, týchto výrobkov aj keby ten jeden konkrétny bol, povedzme, otestovaný naozaj dobre teda, ale už nie je otestovaný v kombinácii s iným kozmetickým prípravkom a tam zase môže medzi nimi dojsť ku nejakému synergickému efektu a keď sú to takéto a, po, po, povedzme, že nejedlé veci, aj nechcem povedať vyslovene, že toxické, aj keď v podstate asi istým spôsobom áno, tak tam to riziko narastá, že čím viacej rôznych tých kozmetických prípravkov používa, tým väčšie riziko, že dojde do, k nejakej veľmi nebezpečnej kombinácii. Zatiaľ čo keby užívali ozaj iba všetko jedle veci, tak tam sa nemá čo stať také škaredé. No, to ste presne povedal ale ja aj na naznačil, že e, robia sa len určité zložky, ale ktoré chcú otestovať, ale neotestujú všetku tú kombináciu, ktorá tam môže. Preto je strašne veľa, viete, keď aj žien nám píše, hej, že e, na citlivú pleď nemôže nič používať, alergické sú, hej, takže to je obrovský e, náraz hej, posledné roky hej, e, žien, ktorí majú presne s týmto problémem. Takže, A to je spôsobené to, čo, čo, čo sa naznačil a myslím si, že e, to má obrovský vplyv na to lebo veľa ľudí, ktorí nám viete aj píšu, aj volá, tak sa aj bojá, ajže že či môžu, a ja hovorím, môžete, lebo hovorím, e, náš, krém hovorím, e, používajú ľudia, ktorí napríklad roky, aj 10 rokov nemohli používať nič, lebo sú citlivé, na všetko alergické a e, jediný, hej, ktorý im proste e, robí, rozumete, dobre a môžu užívať a to majú, lebo hovorím, že e, veľký náraz je užiený, e, a nielen už ale u týchto, e, že sú alergické a citlivé, e, už na tieto všetky produkty, ktoré sú dávajú. Ja im sa to snažím vysvetliť, takže naozaj my e, používame e, ingrediencie potravinárskej kvalite, takže e, nemusia sa báť to už e, produkt, ktorý tam vlastne je, e, už by ho nemohli ani jesť a vtedy, keby boli na to alergické, tak áno, ale, ale tu sa nemusia báť aj, že sú použité nejaké prvky, ktoré by im mohli spôsobiť nejakú e, alergiu alebo nejaké problémy. A hovorím, že máme naozaj 99%, aj e, lebo 100% nič nefunguje, ale 99% žien, ktoré nemohli používať nič iné a používajú roky napríklad pe, náš makový krém pre protivrázka, e, sú z toho veľmi spokojné. Hm. Tam ako takým významným alergenným vplyvom asi budú kozmetické prípravky s obsahom hliníka, lebo on má taký alergizujúci účinok. A to najčastejšie zo všetkého teda bývajú antiperspiranty. Tam tuším, snad neexistuje jeden jediný, čo by neobsahoval hliník. Potom opalovací krémy a oleje, tých tak asi nejakých 90% dokonca vrátanie niektorých bio, čo som tak pozeral, to som už naozaj žasol, že to dokážu označiť bio, keď tam je hliník pridaný. Lebo oni teda môžu, keďže pokiaľ je to menej než 1% nebio zložiek, myslím, alebo ako je tá norma, tak môžu to označiť za bio. A, a potom ešte mnohé, ale nie všetky teda, tam už nie je ten pomer až tak strašný, ale pravdepodobne stále väčšina deodorantov taktiež obsahujú hliník on pôsobí tak, že vytvorí na pokožke takú, takú vrstvu, ktorá na jednu stranu teda odráža UV žiarenie, vďaka čomu teda blokuje to spálenie pokožky a tým pádom vytvára ten tzv. UV ochranný faktor, čo, čo je podľa mňa veľmi zavadzajúce označenie, lebo uh, ono vlastne chráni pred tvorbou vitaminu D v pokožke vo výsledku teda. Ale no nech. A, na druhú stranu, ale ten povlak, ako, čo to vytvorí, tak zase bráni Poteniu a tým pádom, keď sa človek nepotí, tak ani až tak ne, nesmrdí a ja tým pádom ten deodorant alebo poslovenský odsmaďovač akože pôsobí po, po e, efektívne. To, to je síce fakt. Alebo teda, u, myslím, že antiperspirant, tam to má priamo v názve, že pro, protipotič. Ale, zase zabraniť poteniu znamená, že sa človek prehrieva, alebo tá ľudské telo, veď, čo tiež nie je ako úplne ideálny nápad, teda, že, lebo to je ako keby sme, ja neviem, máme na, na počítači tie všelijaké vetráky, aby sa nám procesovne e, nespálil toho, to, aby sa chladil a my to teraz všetko zakrieme, no, tak ako to asi bude dlho fungovať, že, takže, tam je uh, le lepší nápad. Um, jednak teda pri, pri tom opalovaní uh, by som povedal, že uh, skôr si tak postupne privíkať, neísť ako že s úplne belou pokoškou na brutálne slnko ale aj chrániť sa normálnym oblečením, však tá bežná bavlna to uh, vykrie celkom v pohode, to vidíme aj podľa toho, keď sa človek opaluje alebo teda proste je na slnku a nie je úplne zakrytý uh, oblečením, že pod aj úplne tenkým balneným tričkom sa moc neopálí, ne? zatiaľ čo mimo toho áno, takže bavlna má fantastický UV ochranný faktor. Alebo aj teda iné látky. Nielen bavlna, A to je jedna vec. A druhá vec je, že čo sa potenia týka, tak tam vlastne v skutočnosti ten problém nespôsobuje. Ten samotný pot, ten až tak nesmrdí, ako tie baktérie, čo ho žerú a potom oni, oni tie ich výlučky vlastne smrdia. Čiže tam stačí nejaké niečo antibakteriálne, v zásade aj bežný alkohol tvrdý ten tiež pôsobí antibakteriálne alebo niečo s jodom alebo nieké takéto záležitosti a, mm. a nehrozí potom ani to, že sa prehreje to telo čiže môže sa nadalej potiť, ale ani nebude <laughs> tak smrdeť takže je to rozhodne lepšie než nacapať sa hliníkom Takže na, na toto by som naozaj veľmi intenzívne upozornil, že ako náhle v tom zložení, väčšinou je to tam teda v tom anglicko-latinskom tváre to, to in, inci, tá, tá, tá nejaká medzinárodná nomenklatúra tých kozmetických prísad, <kým> že, že tam je nejaký aluminium alebo aluminium alebo alum alebo niečo také. Tak také veci nekupovať zkrátka nikdy, lebo to, to narobí vo výsledku viac škody než užitku. A okrem teda tých alergí, aj čo sa týka rakoviny, tam, tam veľmi výdatne, lebo ono sa ukazuje napríklad aj, že rakovina prsníka je najčastejšie tam, kde ženy najviac používajú antiperspiranty, ktoré sú prakticky všetky s obsahom hliníka. Je, že v, tom, v tom kvadrante v podstate, <gud> keď to tak povieme, sú na to štúdie, takže dobre, toľko teda moja súka k hliníku, lebo tomu som sa venoval intenzívnejšie kedysi. Uh, dobre, tak uh, máme teda uh, makový olej, po môžeme používať. Aj, aj vnútorne, aj na vonok. E, To vnútorné použitie má ak, aké všetky výhody pre človeka? No, e, jeden stop vlastne tých produktov, hej, ktor, ktorý ako poznáme a ktorý je, je naozaj ten makový olej. Alebo Ten makový olej, ako sme e, na začiatku e, som naznačil, že obsahuje najviac zo všetkých tých olejov, ktoré poznáme z tej kyseliny vinolovej, ktorá vlastne má naozaj tú fantastickú účinnosť, že dokáže časom rozpúšťať tie usadenie v cievach a hlavne aj dokáže to, lebo rok minulý, viete tie cievy tvrdnú ako vodovodné rúry a tie cievy a, a celkové hej by mali byť elastické hej z toho dôvodu, aby, aby ten organizmus dokázal reagovať. A keď sa nám zanašajú tie cievy, tak niekedy presne nás boli koleno, boli nás chrbády, alebo boli nás niečo iné. A to je z dôvodu z toho, že e, prakticky je to niepriepustné a nedokáže ten náš organizmus dopraviť tie živiny a tie ostatné minerály na, na tie miesta, ktoré my máme a máme potom s tým problémy. No a tento mak, makový olej nemá len tú schopnosť, aj, lebo on je naozajedené na to naše zdravie a na, na, na, naše, prepačte naše srdce zdravie, lebo dokáže veľmi učinia aj anginu Tej, ktorý sa jej má vynikajúce účinky. A vie, e, viete, že napríklad my posledné roky v Európe sme jedný z prvých, kde máme najviac ľudí na srdcovo ochorenie a infarty. U nás zomiera zhruba e, do 30 tisíc ľudí e, na komplikácie e, s týmto spojeným. A toho e, je smutné, že až 80 e, je e, mužského a chlapov sa to týka. Takže, to je, to je naozaj... skoro, skoro polovica ľudí vlastne no to zomera teda. No to vlastne v tom sme prví aj najviac nám zomre ľudí na srdce sielne a sievne a svojene s týmto. No a ten makový olej naozaj dokáže e, nielen imunitu ale hlavne vlastne na tieto kardiviskuárne ochorenia hej, srdca, infartu a ostatné veci, ktoré on e, dokáže znížiť až niekoľkonásobne a hlavne viete, v produktívnom veku hlavne v produktívnom veku medzi 40 a 60 nám zomreja najviac vlastne mužov ktorý boli, lebo viete, aj keď máte cholesterol, alebo keď máte nejaké problémy, to necítite, to vás neboli, keď sa zapcháva. Aj len cítite možno 2-3 týždne, predtým, že vás pobolieva lopatka, alebo máte pocit niekde e, plece, alebo vás vyžaruje bolesť niekde vzadu a pripisujete to nie chrbtici alebo krčnej chrbtici a zrazu, keď ste niekde sama dostanete infar, tak a nemáte pri sebe pomoc, tak viete, po 5-10 minútach už e, ten organizmus, alebo aj keby vám niekto poskytol tú prvú pomoc, už je to pozde. Takže e, my doporučujem naozaj ten lakový olej. Ja stále tvrdím, aj keby u nás tí chlapi a celkolo nie chlapi, ale aj ženy užívali eh, pravidelne, tak máme o 50% rozumiete, menej minimálne úbrty, eh, čo sa týka tohto, tohto rozumiete, eh, problému ako sa týka aj eh, tých srdcevných lebo dokáže naozaj čistiť eh, ten eh, zlý aj eh, v tých našich stenách a odstraňovať. Takže ten makový olej je, má naozaj široké rozpetie, ale jedna z tých dôležitých, ako najdôležitejších je vlastne toto srdcové ochorenie ischemické chemické choroby srdca a celkové ochorenie chronických srdcových zlyhaní, ktoré u nás sú my sa dali jednoduchým takýmto. Lebo keď porovnáme Grécko, Taliansko, kde užívajú olivový olej a vo veľkom kvantum a si zoberte, ten má trikrát menej tej kyseliny linovovej, a keď si zoberete, tak oni majú možno 10% umretí, rozumiem, v tomto e, vekovom, ako som spomínal, oproti nám. Hej a e, užívajú e, olivový olej, ktorý e, oproti e, našemu makovému oleju nemá takú účinnosť a nemá také výsledky, čo sa týka, rozumete, týchto kniev. Ale e, presne, keď to pravidelne užívajú, jedia a to je v ich kuchyni, bez toho to nie je, že by to každý deň nebolo, tak e, vidíte, že tie výsledky jednoznačne sú. No, spomínal ste, že na teplé veci to nie je dobré na vyprášanie, a podobne, že ako, ako ho teda majú užívať ľudia, ten makový olej, že dajú si ho do tu alebo ako... Um. Áno, e, e, užívanie je veľmi jednoduché. Doporúčuje sa jedna polievková lyžica ráno, večer e, užívať. E, pre ľudí, ktorí majú už nejaké problémy, ako čo sa týka vysokého tlaku alebo cholesterol, doporučujeme začínať s menšou dávkou, to je kávovou lyžičkou. A e, môžu si tak iste, lebo niektorí ľudia, napríklad ja e, ho klasicky takto nemám, ale ja ho užívam do šalátov, lebo viete, dobré, hej, že aj šaláty a, a zeleniny potrebujú, alebo náš organizmus potrebuje na naštiepenie masnej kyseliny, lebo keď nepoužívate hej, a jete veľké množstvo, množstvo, množstvo napríklad aj zeleninových šalátov a nepoužívate nejaký nemusel byť zmakový olej, tak prakticky nedokáže ten náš organizmus využiť e, je to dôležité a to podstatné e, z toho zeleninového šalátu, lebo potrebuje naštiepenie masnej kyseliny aby dokázal tie minerály a vitamíny a ostatné. Potom to je len, keď to si dáte len tak a dáte tam nejaké e, bez e, oleja, tak ako keby ste viete len nejakú trávičku zjedol a výzva to pre organizmus nemá žiadne. Takže tohto dôvodu doporúčujeme tým ľuďom naozaj, a ja ho tak užívame, že použijem jednu, dve polievkové ryžice na šalát, poklapkam to citrónom, premiešam a takto zjem, rozumete, hej, povedzme, s hlavným jedlom alebo aj podobne. Takže dá sa užívať spôsobom, komu to nerobí problém, že vie ho priamo, z spolivkovej lyžice, troška ho pre, treba popravávať v ústah, nejaké 3-5 sekúnd a potom ho prehotnúť a užíva sa ráno, večer hej, podľa, podľa toho. My ku každému dávame presný, podrobný hej, návod, hej, nechcem do toho zachádzať ale je to jedno na pola a ale je tam presne napísané, ako sa má užívať a hej, presne, aby hej, ten človek, ako som spomínal, keď má nejaké tieto dlhodobé zdravotné problémy, ako začína to vešlo dávko postupne zvyšovať tú dávku najvyššiu. lebo e, viete dobré, hej, že u nás je obrovský náraz aj postenoporózy e, e, alebo postenopónie, kde, kde presne možno aj pred tým 89. -tým, e, neboli až také, a to z dôvodu aj z toho, že bude ten max sa viac, ako by sa e, dnes konzumoval a, a nemohli toľko problémov e, hej, s klombami už viem, ako je dnes dobe. Máme ten problém, že my síce máme dostatok vápnika, takže nie je problém s tým, že by že kosti boli odvápnené kvôli nedostatku vápnika, ale máme nedostatok tých látok, ktoré potrebujeme na zabudovávanie vápnika do kosti. A tá, tamto troskota, či už je to teda vitamin D, vitamin K2 a, alebo možno ešte nejaké ďalšie záležitosti. No presím, uh. dobre ste tu spomenul, lebo v sa nachádza všade, hej, či v chlebe, v mese, v zeleniny ale v tom. Ale presne potrebujete nosič, aby ste dokázali dať hej. Najlepší nosič, čo sa týka, hej, ako keď je o, osteoporóza, hej, tak je vitamín K2. A keď je celkovo podpora zdravia, tak je to aj D3, ktorý ste spomínal. Ale keď sa, týka, keď sa týka vyslovene ľudí alebo žien, lebo viete hlavne každú stvrťu ženu a hlavne po prechode postihuje, to málo kto vie, že jedna odporúčená dávka vápnika je nejakých 800 mg. Ženy ktoré uh -huh. vlastne do prechodu a stráciajú menštruáciu. by mali 10 rokov až dvojnásobný počet, niekde okolo 1500-1600 mg denne príjmuť vápnika, aby im nevznikla vlastne osteoporóza, lebo naozaj hovorím, každá skoro druhá žena aj po prechode aj má problémy, U chlapov je každý piaty, ale žena skoro každá druhá hej, e, začne na ňu pôsobiť, rozumiete, lebo stratia e, estrogén a už sa vlastne neviaže ten vápnik, takže e, treba naozaj zvýšiť zvýšiť vlastne, lebo potom nastáva lámanie kosti a hlavne Petrových muzie tak z tohto dôvodu, hej. A máme veľmi vynikajúce výsledky, aj e, s kým spolupracujeme, kde používajú ten makový olej, tak iste používajú hej, aj tieto vitamíny, ktoré sme spomínali e, pri tejto osteoporoze a naozaj tie výsledky sa dosahujú dos, dos, vynikajúce a to zlepšenie u je až, e, my som povedal, niekedy až fantastické. Dobre, no máme už vyše 50 minút za sebou, tak by sme si dali prestávku, len predtým ešte vás poprosím, že e, keď teda niekto bude mať zaujem o tie vaše výrobky, kde ich môže nájsť? No, e, vieme tam urobiť a pripravili sme aj pre vašich poslucháčov, makový raj sa to volá, je to veľmi ľahké stačí www.makoviraj.sk, v prípade pre poslucháčov urobíme tam e, slobodný e, vysielač kód SV10, takže môžu si, napríklad, keď si objednajú a dajú kupón, e, skratku, hej, slobodného vysielača veľké SVLPV10, tak e, dostanú 10% zľavu e, zo všetkých výrobkov,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 Туда, где нет никого далеко От забитыми людьми городов Падала звезда с небес И я загадал себе желание ты теперь со мной здесь моя Его не сон, дыхание Любовь, как летний дождь И о нем ты не жалей Придет, когда не ждешь Ну давай жалей Ай, Моя ляля ураган, никому тебя не да, а моя моя ляля твой навек хулида, а ты водка Кудри волнами, глазками хлопает. На щеках я мачки, губчик, помогите, становлюсь я романтиком. počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom ďakujeme za vašu podporu počúvate slobodný vysielač ako mladé deti už je to za Našimi chlapcami A vždy keď na strome Zlomili halúzku Hácali mi chlapci Čerešne zablúd Mňa som rád, že srdca nám rovná, kouká, dokonalá Dokonala súhra, neskonala túžba, medzi nami deno, sú neslúfá Ja musím sa priznať, strácam význam, neviem sa vyznať v sebe samom Občas ohrozíma moja divná schizma ja vtedy zabúdam akým si darom A som zás v tom zpánom Kataklizma už je nenavratná, zatratiť ma si právo platná A musím ti to vyjadriť dnes ešte, dokým neprídem o posledné šerešne Zo stromu poznania, si to najsenejšie, čo som spoznal ja Vysielac .sk. Slobodný vysielač. Váš hodinný spoločník. Vitajte v druhej hodinke relácie sám soboj lekárom číslo 364. Zožiliny vás pozdravuje moderátor Marian Filo, teda ja, z Banskej Vystrice od Mixu Peter Kršák. A na telefóne máme nášho dnešného hostia, inžiniera Štefana Majoroša. Reč je o maku ako superpotravine. Pred predstavkou sme končili s makovým olejom. Tam ešte sa asi pýta dodať, že tým, že je citlivý na um, oxidáciu, čiže keď je vystavený vzduchu, takže zreaguje s kyslíkom, tak ho treba zrejme po nejakom použití, kým ešte nie je prázdna fľaštička, tak čo najrychlejšie zavrieť a Plus, predpokladám, že podobne ako iné oleje citlivý aj na UV žiarenie a teda ho netreba vystovať slnku a skryť na temné miesto. A ideálne ešte asi aj chladné. Čo poviete? Halo, halo. sa. No ano. áno, pre, pre, presne ste to aj spomenul. Makový olej, keď je uzavretý v makovej má, má, flaške, ako vo flaši, a je niekde na tmavom mieste, nemôže byť na slnku, on zhruba vydrží nejakých 10, 10 mesiacov až 12, hej, ako rok. Ale presne ako ste naznačil aj, že keď sa otvorí a začne sa užívať, musí ísť po otvorení do chladničky a spotrebovať potrebovať ho do tých troch maximálne štyroch mesiacov. E, podľa návodu, ktorým my prikladáme, zhruba jedna fľaška 250 ml OLRAU biomek e, vydrží e, dva mesiace takže e, musí byť po otvorení skladovaný pladnička a užívať do skladničky, lebo e, keby sa otvoril a nechal by sa vonku, darmo by sa uzavrel, e, tak e, zhruba do týždňa e, by zhorkol a pokazil by sa. Takže musí, musí ísť hneď po otvorení do kladničke a užívame ho, užívame ho podľa návodu zhruba tie dva, maximálne tri mesiace. Mm -hmm. No, čo sa týka teda a maku na vnútorné použitie, rozumej, teda jedlo a tak. <kým> tak okrem toho oleja ešte vyrábate niečo iné? Áno, áno. Tak ak sme skončili, aj že sme hovorili, aj, že aj pre tých vašich poslucháčov sme pripravili takú akciu, ten slobodný vysielač kde si môžu v prípade, že by ich zaujali tie naše slovenské makové výrobky e, využiť z SV10 kupón a, a my sa snažíme e, našli tú, tú tradičnú lebo je to taká tradičná surovina e, ten náš mak a, a vydržal e, dlhé roky a pestuje sa dlhé roky v kuse je to viac ako 100 rokov ale ten pokles po roku 89. bol značný, tak snažíme sa dostať do povedomia e, te makové výrobky pre širokú skálu verejnosti a z dôvodu toho sme sa rozhodli aj pred viac ak desiatimi rokmi vyvíjať aj produkty, ktoré by boli viac prístupné a mali by širšie využite, ako len máte, hej, lebo niekto ma e, nechce, ale dopovie, hej, že e, je mu ťažko z neho, a to môže napríklad tá šupka robiť, ale napríklad už s makovom už tá šupka je odfiltrovaná, takže to nerobí. Takže z toho, aby to bola širšia e, možnosť, tak sme urobili tých výrobkov viac. Napríklad robíme aj takú jednu fantastickú a vynikajúcu účinky, ale to je ešte z toho pôvodného, ako ste spomínal, e, makovú tinktúru z očích e, kvetov. Potom robíme makovú kávu, robíme makový sen napríklad pre deti, alebo aby aj, sme aj širšiu, aj tú mladšiu generáciu, je to taká ako keby nutelka, Ej, potom robíme tie <coughs> makové krémy, o ktorých sme e, rozšírenie sa e, bavili o tých rizikách, robíme potom ešte napríklad aj takú delikatesu, makový likér z maku, e, klasicky samozrejme mak e, biely modrý a makovú vúku, Uh... -huh prvotný produkt a nový, jediný produkt, ktorý my sme, alebo prvý produkt, ktorý my sme začali a ktorý vlastne to vzniklo aj pred viac, aj, viac ako desiatimi rokmi, bol makový nápoj, alebo makové mlieko aj, pre ľudí, ktorí má alergiu, ako sú viete tie sojové, kokosové, mandlové, pre ľudí, ktorí nemôžu klasické krávske mlieko piť, tak vlastne my sme pred desiatimi rokmi začali aj, vyvíjať toho prvý produkt z maku, volá sa to makový nápoj, niekto to volá ako makové mlieko, že je to biele, takže to sú zhruba asi produkty, ktoré my v tejto dobe ponúkame a môžu vlastne ľudia robiť. S tým makovým nápojom a s tým makovým mliečkom sme e e dosiahli aj vynikajúce výsledky na e svetových výstavách v Paríži a v Amsterdame napríklad. Tá Nutella to je ako, ozaj sa to podobá na Nutellu akože to je iba nejaký leskovo oreško kakový krém s pridavkom maku, aj, alebo... My to vlastne ale... voláme makový sen, ako ale mm -hmm. hovorím, to sme vlastne vytvorili a hlavne hej pre ľudí a hlavne aby aj deti, lebo dneska eh, deti už ani tak nepoznajú, nejedia, tak eh, snažili sme sa, viete, snažíme sa, aby zase sa to bolo, lebo niekedy tak, ak ste hovorili, pri ste išiel, alebo eh, tak tu makovník, alebo makové buchty, hej, ktoré ste spomínal, to bolo bežné, hej, to... Eh, Tú nedelu, keď prišlo, tak to bolo. Ale dneska tá nová generácia, ten mak, ako nepozná, ale ho nekonzumuje. Takže sme sa snažili, aby naozaj ten mak, sme dostali troška aj do tejto nižšej kategórii e, e, detí, tak vytvorili sme presne taký rieskový, rieskový krét, kde e, veľkú časť e, tvorí hej, a základ tvorí mak a potom sú pridávané e, oriešky, e, brusnice, e, je tam hej, podiel e, napríklad e, dávam by tam trstinový cukor, aby to bolo také aj priateľnejšie, takže naozaj je to taká zdravšia, taká maškrta, e, ako preto, preto hovoríme ako keby nutelka e, a naozaj máme vynikajúce odozvy a e, naozaj vynikajúce hej, ľudia, ktorí to mohli a povedali, že tie deti si to nevedia vynachváliť, takže naozaj, sa, aby sme viac mali do povedomia, aby sme aj novú generáciu naučili, že je to tá naša tradičná surovina a aby bola veľká škoda že ju prestať konzumovať, lebo ako sme spomínali, je to široké rozpätie tých e, minerálov a vitamínov, ktorý ten mag má. Takže takýmto spôsobom aj na to snažíme že troška aj dostať e, aj na tú nižšiu generáciu. To musím potvrdiť, ako keď to objavili moje deti, ako po tej minulej relácii, keď ste mi jedno balenie daroval, tak sa po ňom zaprašilo. Po tom makovom sne. Tým, tým, tým, tým. Zaujímavý bol aj ten liker. Mňa by zaujímalo teda, že čítam okrem toho, že to má naozaj výnimočnú chuť medzi všetkými možnými druhmi alkoholu. Takže či, či tam sú aj nejaké zdravotné benefity ako v tom alebo je to len no, také ako, za, ako tiež má, hej, je to viac taký nadzalúdo, to nie je, viete, hej, že človek by to vypil e, nejaké kvantum, to je taká delikáteca, taká, taká naozaj výnimočnosť, že povedzme, keď človek má e, nejakú výnimočnú sme e, oslavu alebo niečo, lebo nie je to bežné. A základ volí vlastne toho makového likéru, makový olej. Takže naozaj ten makový likér má aj na, na ten žalúdok, ako viete, tie také bylinné, hej, ale hovorím, že my doporúčujeme ho vypíjeme malé množstvo, lebo to nie je aby človek si myslel, že to vypije viete, tak isté, ako keď máte tie bylinné likéry, tak vy môžete to vypiť, rozvojte, že vypijete pol litra alebo liter, takže je to taká ale má má, má má naozaj, má naozaj aj také, čo sa týka žalúdku, také sa účinky. Hej, je to len 28% alkoholu. A základ, ktorý je náš makový hej, na výrobu tohto makového litera. No a potom ešte mám taký otáznik, ako u tej makovej kávy, že na jednu stranu hovoríte, že to nie je moc dobré, teplne upravovať teda a, a potom je tá maková káva. Káva sa pije tak minimálne od nejakých 70 stupňov celzia vyššie, hej, že sa zalieva podľa toho aký druh. Áno, tam je vlastne taká špeciálna technológia, lebo viete, veľa ľudí je, ktorí milujú kávu, ale napríklad môžu zakazujú, hej, majú buď so srdcom, alebo z nejakého dôvodu hej, e kofeínu a, a iných vecí, napríklad tú mako, klasickú kávu nemôžu piť. Takže my sme sa snažili vyvinúť produkt, ktorý by nielen mal prínos, lebo na maková káva naozaj obsahuje, viete, v makovej káve máte veľa kofeínu, ale nemáte tam napríklad aj že vlákninu alebo vápnik alebo nejaké masné kyseliny. Takže toto je vlastne robené takou šetrnou e, spôsobom, že ten je oddelenie oddelenie rozumiete hej, oproti tomu, keď sa káva praží, lebo káva sa praží pri vyšších stupňoch, ale potom vlastne pri e, tom procese mletia e, sa musia spojiť tieto produkty, aby sa spojili v jeden celok. E, takže e, naozaj tam sa dáva dôraz na tú kávu a preto my sme išli aj do bio kávy, ako bio a, a arabiky a bio maku, aby naozaj tá kvalita e, tej e, našej biomakovej kávy bola mínimočná, Naozaj navzaj neurobili sme krok vedľa, lebo e, veľké množstvo ľudí si ju objednáva a máme takí, ktorí píšu, že odkedy začali piť na ani kávu nechcú, lebo naozaj tá lahodná chudie ako vynikajúca a hlavne aj pre tých ľudí, ktorí povedali, že aj, aj 10 rokov nemohli klasickú kávu piť a túto môžu, lebo pri klasickej káve hej, im rozbuchalo srdce a túto napríklad takéto e, problémy nemávajú. Takže E, je tam vlastne použité to šetrné e, praženie, ktoré neprekračuje e, stanovených tých aj e, 50 stupňov, aby e, neprišlo k znehodnoteniu e, toho maku a potom presne e, sa tu pristúdenom maku mele, aby sa to spojilo v jeden celok. No dobre. A ten makový nápoj, alebo tak teda kváznym lenkom, No, to, bol ten, to bol ten taký prvotný produkt, ktorým no. my sme začali tento mak, hej, že začali sme robiť, lebo dneska, viete, je zhruba sú sa počítať niekde okolo 30% a pribúda ľudí, ktorí sú alergickí, alergickí na káuske mlieko a výrobky, ktoré sú s tým spojené. Takže na trhu bola širo pred desiatimi rokmi a dneska je to tak isté široká škála tých náhrad krávského mlieka, ako som spomínal, viete, či soju, či kokosové, alebo mandlové, alebo dneska už aj orieškové a ja neviem, aké máte, e, ale nikto, nikto vlastne nevyrábal e, ten makový nápoj, hej, makové mliečko, lebo ľudia to, že je to také biele, takto to e, prikladajú, ale je to rastlinné e, makové mliečko, hej, tam neobsahuje ani gram krauského, alebo ani gram e, bielkoviny, hej, z tohto, čo sa týka viete ako e, skravičiek, takže je to úplne pre vegánov, hej a môžu to bez problém. Takže vytvorili sme e, na základe toho ten prvý náš výrobok, e, ten makový nápoj, to mliečko, ktorý sme e, začali vlastne distribuovať a vyrábať od toho vývoju a od toho viete, myšlienky to trvalo niekoľko rokov, lebo nebolo to také jednoduché, ako e, sme si to predstavovali, ale celkový vlastne ten výsledok potom sa dostavil, lebo naozaj v tom jednom litri e, alebo e, by som povedal, v tom e, v litri makovom nápoji obsahuje obsahuje širokú škálu, viete nielen vlákniny nie nielen rozumiete hej bielkovín, ktoré sú pre nás, ale e, keď zoberete napríklad krávské mlieko, neobsahuje ani gram blákniny. To, čo sme sa aj bavili, že prečo aj u nás je taký obrovský náraz alebo taký vysoký náraz rakoviny hrubého čreva a to je to, hej, že je úplne a čo sa týka tohto makového nápoja v jednom litri, napríklad máte e, odporúčanú dennú dávku, lebo ako som hovoril, že v tom maku máte, viete, <kým> máte e, vysokú škálu vlákniny. Takže e, ani tie ostatné rastledné mlieka neobsahujú ani 10% vlákniny, a kranské mlieko napríklad neobsahuje ani gram vlákniny, ktorá je pre ten náš organizmus veľmi potrebná. A tam rovnaká otázka teda, že e, či, či sa dá Použiť na niečo teplejšie, teda, hej, že keď je ten mag ako citlivý na teplo alebo nejaké jeho zložky konkrétne. Aj, tak, tá, tamto je viete, aj tam je mága voda, haj, a, a tam môže sa využívať aj na varenie aj pečenie lebo tá zložka tam nie je taká. Viete, vysoká, ktorá by mohla spôsobiť a napríklad takisto my to používame aj napríklad ja doma aj veľmi rád to používam, rozumiete, aj napríklad z toho palačinky manželkami mi robí, aj s tou našou uh, makovou nutelkou makový sen, takže je tam uh, široké využitie Väčšinou ľudia to pijú, lebo sme aj možno nespomenuli, aj, aj pri tom oleji, ale veľmi má, mak má aj ukludňujúce účinky. Mag má vynikajúce ukludňujúce a, a celkovo na zdravie, viete, hej, podráždenosť alebo všetko. A e, my, keď sme začali robiť tento e, makový nápoj, to makové mliečko, tak skončil jeden pán, ktorý mal dlhé roky, si predstavte, problémy so spánkom. A on to raz našiel hej, niekde e, v obchode a povedal, hej, že odkedy vlastne e, pije, tak nemusel užívať lieky na spane, ale hodinku, dva, predtým si dá dve, dve deci tohto našeho makového liečka, do toho dá jednu malú kávu, výžičku kvalitného medu od suseda, ktorý e, že dáva, zamieša, a povedal, že keď prvýkrát si to dal, takže spal, lebo hovorí ten spánok, s tými riekmi mal taký, takže už si manželka obudila o pol desiatej už sa zvákla, že čo sa mu stalo, lebo to sa mu ešte nestalo, že tak a hovorí on roky, ako napríklad, takže Mak má aj tieto ukludňujúce účinky a veľmi dobrý, napríklad ten Makový náklad veľa ľudí užíva napríklad aj to sa týka tohto hej, e, problémy, čo majú so spánkom, aby mohli, rozumiete, kľúdia spáť a bez problémov viete, hej? Čiže nie je to iba o tom o, opiatom <lý> účinku Makovic ale aj sa, samotné Makové má nejaké také dobre, a, dobra, dobra, dobra, no môžeme nazvať to... že psychoaktívne účinky a, ale nie je teda opojné dobre ja som sa dobre, dočítal nie? no nech sa Nože, dočítal som sa, že a, môže. A to je teraz otázka, že či je semena alebo iba tie makovice. Môže a, uľavovať od bolesti, to teraz neviem, ktorá časť. Či sa to týka iba tých opiatov, čo sú v makoviciach, alebo aj semen, že má teda analgetické účinky. No, tak ako sme hovorili, lebo ten mak, viete, hej, má ten morfín, ale aj kodeín obsahuje, hej, mak. No, uh, Napríklad uh, ten uh, kodeín, vlastne ten sa aj používa, hej, v liekoch proti bolesti alebo ústomene bolesti. Uh, ale uh, kde tie maty, viete, ktoré obsahujú taký vysoký obsah, dneska sa ich volajú technické maty, tie, uh, kde sa vlastne bežne, ako nemôžu pestovať, môžu sa pestovať len pre farmaceutické účely. To Ten max sa ako bežne nesmie ani sa nedostane do e, potravinárstva alebo e, obehu pre ľudí. Toto je vyslovene používaný na to. Je to maky, ktoré boli vyšľachtené, hej, nové odrody, lebo Európska únia, e, viete, tak, ak sme sa bavili, hej, že oni mali ten pocit, že ten mak je droga a obsahuje, tak ktorý zakázať, ale boli vyšľachtené aj u nás, hej, v výskumnom pestovateľskom ústave, hej, nové odrody, hej, e, e, ktoré obsahujú je ten morfín alebo ten kodeín je oproti tomu 89. možno aj 10 menej. A e, tým, pádom, e, tým pádom, rozumiete, ten mak nechali hej, alebo povolili, aby sa mohol, lebo to bola výhoda, že ten mak poznajú aj v Rakúsku, Slajčiasku, Nemecku, nielen týchto okolitích a, a radioblobujú. Takže to bolo ako plus, hej, že v tom smere, že tam môže. A viete, ľudia majú ten e, pocit, lebo to, ako ste aj na začiatku naznačili, v tých semenách je tam samozrejme podstatné, e, malé množstvo toho e, morfínu, uh -huh. a nie, nie v takom zastúpení, lebo keď sa normálne e, ťaží, tak viete, tá makovica je ešte zelená, narezáva sa, ešte tam nie sú semená. Hej, a, a tak sa e, vlastne e, ťaží, hej, alebo e, ťažia, rozumiete, z toho drogu, ale niekeď už vlastne ten magia dostaje, je tam malé množstvo, takže e, z makových e, semienok by ste ako drogu hej, dneska e, nedokázali, rozumiete, e, extraktovať nejaký morfín alebo kodej, lebo to by vás stalo, hej, také obrovské prostriedky a ten výsledok by bol taký malý, že to by sme proste neoplatilo nikomu, že to neviete a polipestovať. a no, tam píšu, že je rozdiel medzi umytými a neumytými akoými semenkami, že tie neumyté môžu obsahovať nejaké malé množstva toho morfinu a kodeínu a tak? Oni hovstavujú, Takže... ako tiež, ale hovorím, že e, ma, e, ten morfín, ako som spomínal, sa ťaží. Viete, kým je ešte ten makovica nie je rozprznota, uh -huh. kým je zelená. Ona sa narezáva. Jasné, tiež, jasné. Tiež, no. je... Ale že tam a, niečo teda môže zvýšiť nejaké malé áno, môžstvo. Ale ten technický má sa ako, ako niečo, ani sa nepoužíva. Takže, e, hovorím, e, e, naozaj aj to makové mliečko, ono má, e, alebo ten bakový nápoj má, hej, on je aj zaradený medzi e, gram potraviny, ktoré má blahodárne účinky. Mnoho, mnoho kedy bolo aj v tých, viete, keď takých aj filmov, aj dajte si makové mliečko, ale to boli možnosť toho baku, ale viem, keď ja som bol aj malý, tak viete, niekedy mak presne robili e, odvar, nerobili sa, lebo to je úplne, úplne iný systém toho, ako by sa to dalo. Takže naozaj to mliečko má nielen veľa vápnika, nielen veľa vlákniny, nielen, rozumiete, vitamínov, ale e, hlavne pre ľudí, ktorí ktorí nemôžu klasické kráľské mliečka, alebo mliekové produkty, tak e, si ho veľmi pochválili, lebo máme ľudí, ktorí pravidelne viete, e, si objednávajú 30 aj 50 e, kúcov, ktorým posielame a, a roky, rozumieť sa, napríklad tento makový nápoj, makové mlieko, ako e, píjú celá rodina. Čiže som sa dočítal, že obsahuje teda popodobne ako olivový olej polyfenoly, ktoré chránia pred oxidačným stresom a okrem iného, to sme už vlastne spomínali, že majú priazný účinok aj na, na srdce a cievy a tak, čo zrejme je dôvodom, prečo tí no, obyvateľe stredomoria majú podstatne nižšie riziko srdcov círnych alebo umrte na ne, než máme my trebers. A a tiež, že, že to môže byť taký prírodný prostredok na nespavosť, jak si už spomínal. No, no dobre. Nech... No, nech sa páči. No, to, čo ste hovorili, že my máme ako naozaj rok rokmi odskúšané a, a ľudia, ktorí to užívajú aj... Takže je naozaj takýmto spôsobom, ako som spomínal, aj nejaké dve, tri deti si dajú do toho prípade, si dajú kvalitný e, mejtej a povedia, e, že spiach malé deti, že nemusia užívať žiadne rieky proti náspánov, a, a ten spánok je, viete, dobre, úplne iný, ako keď si chemickýho ho hmm. tie akci bude spáť, ako keď sa dokážete vyspať, takže e, to makové mliečko má široké rozpetie, a naozaj tieto zdravotné benefity vynikajúce. Dobre, taká po povinná otázka, že, že sú aj nejaké uh, rizika, teda, že niek niek niekto môže mať s tým problém alebo byť alergický, alebo, neviem, závislosť prípadne nejaká, keď už spomíname tie opioidy, alebo takéto veci, že hrozí pri nejakej vyššej konzumácii maku a makových výrobkov. No, e, ako, e, e... Veľmi malé percento ľudí, ako ja som sa osobne nestretol s ľuďmi, že by boli alergickí na mák, ale mm. môže byť a môže byť hej, e, väčšinou tí ľudia udávajú, hej, tí, čo majú žičníkové, alebo nejaké také, že keď zjedia ten bak, takže majú ako ťažobu, hej, povedzme e, žalúdočnú, ale čo sa týka nejakých alergí, alebo nejakých týchto, alebo prezme na bakový olej, alebo bakové tým som sa proste ešte nestretol a, a ani neviem, že by niekto mal s tým nejaké takéto problémy, viete. Jedine, návykové u nás, návykové aj sú tie naše výrobky makové, ktoré keď si dáte, tak ste hovorili, že aj ten makový sednutelku, aj že aj u vás medzi deťmi sa to len zaprášilo a, a presne máme, ako aj pani nám písala, ej, že e, večer si to otvorila, aj že urobí si čokoládu a povedala tak. že... Celé som to zožvala, aj keď tak to môžem povedať. Nedokázala som, musím si objednať ďalšiu, lebo tie palačinky, hovorí manželovi, ste neurobím, lebo ja som to pri televízore celé zožvala. Takže to je jediná taká návyková asi glasnosť tých výrobkov. Napísal nám Slavomír, že dobrý deň, asi každý z nás mm, za bývalého režimu miloval parené buchty s mákom. <laughs> Jasné, že? Klasický chod v školských na no, alebo domáce makovníky. Tuto chud som sa snažil znovu objaviť. Keď som sa z vysielania slobodného vysielača s Petrom planetom dozvedel, ako je mak s zdrojom minerálov, nesýtených masných kyselín a tak ďalej. V tom čase som pracoval v Anglicku, takže tam bol veľký výber maku. To, to som prekvapený inak. V Nemecku je to úplne inak. Dobre. Z rôznych kútov sveta, ako bola India, Pakistán, Polsko či Rakúsko. Tiež som objavil biely mak, avšak po toľkých rokoch mi mak až tak nechutil ako zamladá, respektíve som pocitoval, že niečo nie je v poriadku, že sa necítim komfortne. V inej relácii na slobodnom vysielači, to je relácia na všetko je liek, s dodatkom, ale nie pre každého. Uh, doktor Subotič veľmi často odporúča sa stravovať podľa krvných skupín, kde podľa nejakej knižky pre moju krvnú skupinu 0 je mák uvedený ako jed. Uh, no... <súdňa> Pokiaľ je jed, tak, tak by už mal byť dávno mŕtvý asi, ne? Ale dobré, no? No, no, no. Okay. zo širokáko, hej? ešte napísal dobrail, teda otázky, že máte skúsenosť zo svojej praxe, že mag nie je pre každého a, a, a konkrétne teda, že či podľa tých krvných skupín. No, takto máš hlboko, hej, by som do toho nie, ale sú, ako hovorím, že ľudia, e, nestretol som sa ešte, ak som alebo nemám nekde, že áno, alergický na mak, alebo na nejaké makový olej, ale e, sú ľudia, presne ako som aj spomínal, e, ktorým konzumácia klasického maku z rnieček robí napríklad e, problémy e, s trávením, ale väčšinou sú to ľudia, ktorí hej, majú E, buď žučníkové e, alebo e, pankretídu, e, že robí problém. Niekedy tým ľuďom stačí, že ten bak je pomletý a už tá správiteľnosť je o mnoho vyššia a v prípade, že keď niekomu to robí, tak hovorí, nie ste mak, klasicky, ale užívajte povedzme bakový olej alebo... E, makové výrobky, ktoré e, e, majú odsúť provánú, lebo väčšinou tá čumbka z toho maku je pre niekoho veľmi ťažko stráviteľná a to že to ma malé, percento, malé percento ľudí. No. A to, čo spomínal ten pán, ajte, napárené makové buchty, tak to je to isté aj moja taká, e, viete, he, spomienka, aj keď to <dílsal> e, mama robila, a povedala to, že ešte tým masielkom a všetko a zvuka, no tak to bolo, viete, ako hej, takže hej, ja to tiež mám aj, že hej, stále je dneska to už ako málo kto vie urobiť tak dobre, ako to bolo pred rokom 89. No a keď spomínate krvné skupiny, alebo teda stravovanie podľa krvných skupín a pod, predtým spomínal Petra Planetu, tak sám Petra Planeta to vlastne dosť pochybňuje to, že to nie je úplne úplne je, dobrý aj, nápad rešiť takéto veci podľa kravných skupín, skupín. Ako po, počul som to, ale nechcem do toho zácházať, lebo nemám mm. v tom takú informácie, ale nevenoval som sa tomu, ale tak ako hovoríte, hej, že to ľudí stoná rozorov, hej, takže možno niečo mm. má, ale neviem. No a v čom môže byť rozdiel u chuti, tak e, ja mám taký jeden typ, otázka je, či to je naozaj to pravda, ale... Taký typ, že dnes, keď si človek kúpi komerčný nejaký makový koláč alebo makovník alebo čo, alebo moravský koláč makový alebo takéto veci, makový rožok a tak, tak a oni tam nepoužívajú, že čistý pomletý mák, prípadne ešte s nejakou ovocnou zložkou, slivkou alebo neviem, makou, nejaký lekvar sa zvykne dávať. Ale oni tam používajú nejaké zmesy, kde je v podstate menší na máku a k tomu je nejaká strúhanka a neviem, takéto záležitosti. A to už samozrejme nemá takú chuť, ako že čistý pomoty mák. Ne? To nemôže ani z princípu presne tak alebo ale ako... no, ono je to samozrejme oveľa lacnejšie, lebo tak mag je na kilo podstatne drahší než nejaká strúhanka, hej? takže oni to tak kombinujú, vyzerá to sice tak ako mák. <laughs> plus minus, ale má to menší obsah Ale cukor je lacnejší niekoľkonásobne hej, tak preto ho tam dajú to no, no však toto, a potom povedia že ono, že 60% plnka no čo je síce krásne ale nie je to 60% maku. Hej. To je rozdiel. Presne tak, ako keď kupujete meso, hej, alebo výrobok a je napísané 60% mesa, hej, no tak 40% tam máte nejakého skrobu a nejakých zaušťovadiel a neviem čo, tak to nie je proste e, toto. Meso. 100%. Aha, no a potom ešte je, že aký je rozdiel medzi modrým a bielým makom. Ja tam dodám, že on je ešte aj sivý mak, je modrý, biely a sivý. Čiže, že to vidno. No, on je, aj ten modrý v podstate sivý, ale ten sivý je taký viac sivý. Viete, čo ten mak, ten Albín sa volá? Áno. To bol vypestovaný v 91. u nás, má tom Sharishinalom aj na východe, kde si zoberte, že ten mak sa nejak neuchytil, lebo presne ako hovoríte, máme či modrý, hej, on je taký ako nikto čierny, ale ľudal sa akože modrý máke, potom máte hnedý, biely a máte viac vlastne tých ako odro, hej, povedzme toho máku. Ten biely bol u nás, ale on po roku 2010 nabral takú, hej, takú by som povedal, krívku zaujímu. Niektorí ľudia e, tvrdia, e, že má takú orieškovú chuť, e, že je úplne iný, ale čo sa týka tých nutričných a týchto vecí, e, ja, ja by som povedal, e, že ja tam nevidím nejaký e, rozdiel, ale ani chuťovo. Pre niekoho áno, e, e, e, že niekto má pocit, že je, je to taký orieškovo, e, e, orieškovou chuťou, ako keby ten má. Ale nutrične a týchto e, veci, čo sa týka minerálov, vitamínov, tak tam je to totožné na 99,9% Ale niekedy to farbivo hrá úlohu a netrudím, že u maku, to mak nemusí byť ale je napríklad rozdiel medzi červenou a bielou cibulou, alebo teda želto ako ktorá a že, že to červené farbivo tam e, Podobne teda u papriky a u kapusty, červené až fialové, povedzme, sú so tie, myslím, že hlavne antokyany a ešte nejaké možno ďalšie zlučeniny, že majú pozitívne, uh, pozitívne vlastnosti, ktoré potom tie biele alebo menej farebné, menej sité alternatívy tej istej zeleniny alebo ovocia nemajú. Čiže tam myslím, že ešte aj v týchto bobulových je to ovocia, čočorietky, ryby a černice a takéto záležitosti. Čiže neviem, či to v máku hrá nejakú úlohu to farbivo ktoré je tam no, ako keby no, odstranené no, v tom bielom alebo obsachtené. Ja e, Prepačte, že ja čo som pozeral, vlastne viete, aj nutričné a všetko tak, viem, že Tie sú ako hovorí na 99%. Uh -huh. Niekto hovorí aj, že tá chuť je taká iná, taká uriešková, taká bola, ale čo sa týka ako hovorím, tak hovoríte o tej cibule aj, či taká, taká, tak toto ja e, hovorím v tých nutričných, tam nevidiem taký e, razantný rozdiel, že by to stalo za zmienku. Aj. Kuťovo chuťovo, áno pre niekoho, áno, lebo e, mne sa to zdá, ale viem, čo aj doma v rodine tak povedia, áno, že ten hnedý mak, alebo ten biely mak im chutí úplne inak ako e, povedzme, ej, tento klasický modrý, hej, ešte, ešte v hrozne je to, no. a tam, tam sa udáva, že to červené víno, hlavne teda, alebo aj červené hrozno samo o sebe že také nutrične uh, zdravšie než, než biele odrody? No, no, no. no, myslím, že pri tom maku nie, ale niekto si nájde. Je tam ako, ako hovoríme, že je tam ako podľa toho, čo ľudí e, hm. že je tam iná chuť a pripomína im to viac takú rieškovú chuť a, a komču sa týka aj týchto klasických modrých makov, čo sú odrody. Lebo aj tie maky, viete, hej, sa delia je ich viac odroch, aj, lebo aj záleží na čo sú, lebo niektoré majú vyššiu vyťaženosť, viete, toho oleja, aj, takže sú aj také špeciálne, viete, makie, aj sa aspoň testovalo kde by ten podiel toho oleja bol vyšší a tých, e, hovorím, je strašne veľa. Aj, a, je to, u nás je najviac rozšírený ten major, aj, od roku 2000, aj potom ten Maratón, aj Opal. Aj, no a ten, čo bielý, ten, ten sa volá Albin, aj to bol niekedy nevňa v Čechách zase máte ten Orfeus alebo e, Orbis e, Opex no takže sú ako aj niektoré ale ja hovorím, že skôr e, vyťažené 90. rokom aj bol najviac vlastne ten Dudník alebo Gerlach to boli najviac také, ale hovorím ktorí neboli toľko odrody e, tých makov e, e, robé. A to je na tie klimatické podmienky aj kde sa pestuje, či je to rozumete nižších, eh, by som povedal, eh, tých eh, poveterností, alebo niekde vyššie. Takže aj kvôli tomu aj odolnosti toho, ako sa eh, vypestovali nové odrody, aj, lebo eh, niekde sa neviedne, aj, aj tie aj tie slnečné, aj celkové, ako niekde. V príkladu, keď my povieme dole na Juhu na Maďaroch, ako keď sa peskujem, ak niekde prešovia, alebo pri pokôdech, Také nemôžte ako ten, čo pestuje pri Komárne. Takže sú také odrody, ktoré aby boli možno troška odolnejšie, ako jo, tým poveternostným podmienkám. No, tak áno, však Makom je najviac preslávaný Afganistan, a to je dosť hodná, tá krajina. Oh, no. <laughs> <laughs> to som rád, lebo keď som bol aj vo v to som rád, že ste spomenul, na kúpi tak presne keď som tým ľuďom vysvetloval, lebo ľudia najmä v tom západnom, aj si to mysleli s tými čiaseniačkami, budú to popisy, tak oni presne aj tá slučka im bola aj Afganistan droga. Hej, takže oni naozaj aj mali ten pocit aj, že, že hej, ten bank, ako aj u nás, to mysleli že sa to používa na drogy, ale hej, taká slučka na to ich to len napadlo. Viete, v, Ázii, v Ázii alebo niekde ten baxár nikde nepestuje. Pestuje sa najviac v Turecku, ale oni pestujú tie, e, staré odrody. To bolo aj pred niekoľkými asi piatimi alebo e, rokmi, e, sa dostal Magdo Česká. Z e, zistili aj, že e, tie hodnoty toho morfínu e, a toho... Kodeinu hej, čo sme spomínali, boli, boli rozumete, niekoľko a potom to oni, oni to stiahovali lebo zistili, hej, že hej, sa dostal sem nepovolený mak. No a napríklad v Bázii, viete, aj v tej častiach, hej, ten Afganistan, áno, Čína, áno, ale napríklad, viete, hej, Japonci, Korejcania, Vietnamci a takíto, aj nepoznajú, takže ten mak je, hovorím, hej, Číne, Turecku, Afganistán, ale tiež je vo veľkej časti, by som bol, nemi ani pestovaný, ani nepoznaný. Hej. Číňania ho berú hej, lebo ho používajú, viete, hej, e, v tej čínskej medicíne a e, oni ho aj berú, aj, aj ho uvádzajú, že je to superpotravina, lebo keď porovnáte to, čo sme hovorili, aké má široké a koľko má e, percent hej v jednej dávke tak jednoznačne o nejako hovoria, aj, že ten mak není u nás v Európe, e, čo všetko dokáže, ak, aké má vynikajúce, viete, účinky na zdravie, hej, pohľadom chorôb a ostatných vecí, hej, lebo naozaj aj z toho e, máme jeden ten super prozir, aj z toho močího maku, ten sa využíva aj niekoľko, nej, tisíc rokov či pri plúcných chorobách a celkového dýchacieho, aj. takže naozaj Mark je o vlastne prostriedkom aj pri tej čínskej medicíne a používa sa veci niekoľko, aj, ak sa povie, viac ako tisíc rokov. Uh -huh. uh, Slávo mi ešte dodáva, že je veľmi smutné vidieť v našich obchodoch. Pre masy na Slovensku, že v regáloch je vidieť iba mletý mák, u ktorého vo zvyšnej miere dochádza k oxidácii biologicky aktívnych organických zložiek. Preto sa odporúča kupovať surový mák v bioobchodoch a pomliaď ho až doma tesne pred použitím. Ja neviem, že no možno, možno sa to týka Lidlu a Kauflandu, lebo to sú v podstate nemecké obchody a v Nemecku mak ako semeno celé sa zohnať nedá, práve z tých dôvodov obav, že si to niekto bude doma pestovať na nejaké opioidné účely ale nemám dojem, že by v jednote alebo v nejakých takých iných menších slovenských reťazcoch nebol mak ako semeno celé dostupný, ale môžem sa teda popozerať najbližšie ja som naposledy kúpal v metre a tam má, majú v pohode ako celé semeno, tak neviem. Pre nich je, pre nich je väčší biznis ten MAK viete, a veľký rozdiel je máke, či je ručne zberaný, alebo či je mechanický strojom. Hej, lebo uh -huh. presne to aj, keď je to tým strojom, tak hej, vznikajú samozrejme pri určitých hej, aj poškodenie toho snečka k tomu aj tej oxidanty a všetko. Takže e, presne keď kúpite má, ktorý je tak ako ručne balený, ručne zberaný, tak to, tá kvalita je úplne niekde inde, aj e, to sa nedá porovnať e, s týmito. A tak ako hovoríte aj ja, čo som videl, tak väčšinou e, nebudeme spomínať tie e, obchody, aby sme im nerobili re reklamu, ale e, majú tie lety s cukrom. A, a tu vieme prečo, lebo predávajú mág, ale viete hej, ten cukor, niektorí tam oni dajú tak je 5x možno lacnejší ako kilo máku, takže hej, oni tam uvedia 100% mág, ale podiel toho máku je možno tam 50% oproti rozumiete tým ostatným, takže hej, hej, ja som počul aj takú taký veselý v odzovkách príbeh, že Chcel niekto, kto pracoval na západe a tak, že, že kúpi v Nemecku mlinček na mak a keď sa pýtal na mlinček na mak, tak už dobre, že nešli volať policiu, lebo už bol v podozrení, že <laughs> má nejaké závadné semienka, ale ktoré by chcel do... pomlieť. <laughs> v ten mak sa používa viete, aj na výrobky, aj na pečivo, ako je známy. Ale v, hovoríte, v určitých oblastiach ten mak nie, ale v dosť veľkej časti napríklad ten mak je. Je v Nemecku zaužívaný a používa aj tie svoje, čo majú tie špeciality, hej, tie pekárenské, tak ten mak tam je. Takže e, oni možno. Ne, no oni ako pek to asi kupuje ako priamo možno od pestovateľa alebo z nejakého veľkoskladu v nejakom, neviem, 10 kg balení alebo tak. Takže tých sa to no. netýka. Ale v malom obchode, akože pre bežného konzumenta to proste nie je ako celé semeno iba, iba pomlety. No. Mm. Takže tam keď sa kupovať mlynček na mak, tak už, už je divný ten človek. Ja <laughs> no, man, nevadí. Ja som sa skôr alebo hej, hej, hej, kde tam mak ako bežne nebol, hej, takže preto som aj prekvapený, že ten tam písal a tam zase vieme aj, že čo vyhoduje, že špecializovaných ako predajniach ako mak sa dal, ale bežne uh -huh. ako nedal aj keď zoberete, hej, že mák, alebo vlčí mák, hej, je symbol, symbol vlastne hej, prvé a 2. svetovej 11 novembra, hej, kde vo veľkom vlastne sa ten sviatok, hej, hej používa hej, napríklad toho 11 novembra hej, o úmrtie, hej, a v prvé a 2. svetovej vojne a držia je aj ľudí, aj ako bojovník. No, to asi kvôli, skôr kvôli farbe, teda nie, kvôli No ako myslím, aj tam boli farbe kvetu, no, že je taká červená, ako krv. No, tak, tak ako sa hovorí, že, že e, presne to pole, ako kde tam aj zabili obrejské množstvo tých ľudí, tak ako, hej, no ale hovorím, že toto je taký symbol a zase hmm. je, ho, že v tom anglickú napríklad ani Hey, pred predtým, čo som počul, možno viete, že dneska dalá tých ľudí aj tam tam, tak nosia si aj svoje aj hey, e, tradičné veci, ale predtým tým pred pár roky, viem, že ten bank ako bežne nebol možné v anglickú mm -hmm. Môže byť oh, už Anglicko už nie anglickom ale to nie je tomu naše <laughs> dnešné relácie Dobre, dáme si ďalšiu a druhú a poslednú hudobnú a potom sa ešte mrkneme teda na vaše kozmetické výrobky a prípadne nám môžu ľudia ešte zavolať alebo napísať svoje otázky na studiozavinač slobodnývysielac.sk Dobre, takže a... 10 to no? No, neviem, možno 8 alebo koľko, no nejak tak. Hm?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 favor un regatón mi corazón aj mi chceme regatón yeah, yeah con muzika del universo Náš kamosť, Carlos Chystajte v dnes bude dlhá háros, Pravím si ty kokos, čo sa stalo Nesmieme premrhať príležitosť Bežím smer môj kúpele, pripraviť háros Kámo v pohni si a ne klábos Nič nestíham do lúz, stojí káros Poletím vysoko, jak kedysi káros Prídeme tam a hneď v ovo sa hýbe jak nozo S reprákou húči Enrique Iglosov Som pri neblízko, cítim káros Kamone tancuju už nikdy sám, začniti a ja sa len prídam. Tak ne tancuju už nikdy sám, začniti a ja sa len prídam. Kamone tancuju už nikdy sám, začniti a ja sa len prídam. ne tancuju už nikdy sám, začniti a ja sa Prirodzená, bezbytočná hra, rozbilo parket, dá zmysla nevednú no kam. Ošte ty halejú mám, aj keď nám celopadalo, na mojom hlave mi lučí, hey, ho, aj tak chcem zase tancovať do rána, robiť ten parket s No chce to refresh, platíme keške, ste to zažieš, sami tak mrežieš. Kamonetancu už nikdy sám, začnite a ja sa len pridám. Ak ne tancujú, nikdy sa, začni ty a ja sa len pýtam. Ak nikdy sa, začni ty a ja sa len pýtam. Ak ne tancujú, nikdy sa, začni ty a ja sa len pýtam. Ja koraz som vykorazový korazový. Ja koraz som vykorazový korazový. Vždy ráno, keď sa pozriem do zrkadla. A vyzeráme jak desperádus, pýtam sa, či má smyslost, ďalšie prederávost. Robíme si pravelosť, lebo máme to dos, robíme si pravelosť, lebo máme to dosta si pravelost, lebo máme to dosť, robíme si pravelosť, lebo máme to nie już sam, Tak nie już nigdy sam, Nie już sam, zacznij Tak nie nigdy sam, počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač. Какие я мог быть твоих, у мног твоих нежно внимает, Я б покорно с восторгом живым, А в повестях чудного ра. 381 0101. Slobodný vysielač. Váš rodinný spoločník. Vítajte v poslednej časti relácie Sám sebe lekárom číslo 364 na tému Mák ako super potravina". Zožilný pozdravuje Marian Filó a našim dnešným hostom je inžinier Štefan Majoroš a za technickú spoluprácu v Banskej Bystrici. Ďakujem Petrovi Kršiakovi. Prebrali sme viac menej teda tie, to, potravinové výrobky z maku, ktoré vyrábate a poďme sa teraz pozrieť na tie kozmetické prípravky, že čo, na čo všetko sa teda dá mak použiť Áno, dobrý deň, vítam aj všetkých poslucháčov, ktorí sa vydržala. E, ako sme vlastne aj rozoberali e, ohľadom toho e, maku hey, a makovej kozmetiky a celkovej kozmetiky, ktorá sa používa, tak e, my sa snažíme aj v tej makovej kozmetiky ísť vlastne prírodnou e, formou. E, ľudia to poznajú pod dekoratívnou kozmetikou a vyrábame, vyrábame produkty, e, čo sa týka e, protivrázka, makový krém a takiste vlastne e, telové mlieko na ochranu a celkovú ako pokožku. E, máme rozpracované viac produktov, ktoré by sme chceli v priebehu roku ešte e, rozšíriť túto našu makovú kozmetiku, ale toto sú naše také nosné produkty, ktoré vyrábame už viac ako 10 rokov a naozaj ten bakový krém e, prírodný proti vrázkam je e, topka, e, ktorá, ktorá naozaj dokáže, dokáže e, robiť divy. Ja poviem, že niekedy ako zázraky, alebo e, keby to možno túto receptúru mala nejaká renomovaná spoločnosť, ktorá sa zaoberá, tak by ho predávala minimálne možno aj 5 krát radšie, to čo dokáže a aké má fantastické tie účinky na pleť žien aj buzov a naozaj toto nie je len nejaký marketingový ťah, naozaj ten makový krém, to makové telové liečko má za sebou tisíce spokojných zákazníkov a ľudia, ktorí to začnú užívať tak v krátkej dobe v krátkej dobe vidia, vidia vlastne tie výsledky, čo sa týka aj zlepšenie aj telkovej sladu toho viete, ako tej pokožky. No, vy ste spomínali, že, že tam dávate teda iba čisto prírodné suroviny do tej kozmetiky, je to ako celé bio, máte na to certifikát, alebo iba ako, že bio na dobré slovo bez certifikátu, alebo ako fungujete? No, no, e, my máme vlastne samozrejme aj všetky tieto aj e, ingredienci, ktoré sa dávajú hej, sú od overovaných zdrojov a majú hej, certifikáty Takže my naozaj do toho makového krému, hej, proti e, vlákam e, používame, ako sme aj spomínali, e, ingrediencie potravinárskej kvality. Preto hej, ten slogan, hej, že e, keď ste chceli makový krém zjesť, tak by ste ho mohli, nič by sa vám nestalo. Takže naozaj e, tam sú použité e, veci v tej potravinárskej kvalite, na, ktore, na ktorej samozrejme sú zložené aj toho charakteru. Ten um, makový um, viete, Makový krém, on je v tom, hej, fantasticky, že je možné ho používať na akúkoľvek druh plety, lebo ja, ja dneska, keď hovorím, viete, že to je len marketing, že firmy používajú, že nočný, denný, na masnú, nebasnú. My tento krém je univerzálny, môžete ho používať či na masnú, či ráno či v noci, tu nie sú nejaké. To sú len viete, marketingové podľa mňa ťahy, ktoré nich, e, sa snažia tak tomu dostať do e, povedomia. Tento krém môžete používať, či je to na masnú, či ste alergickí, či e, cez deň alebo v noci. Tam nemáte s tým proste žiaden problém. Dobre, môžeme ešte teda spomenúť opäť, že kde sa teda nájsť, čiže Máte tú stránku makoviraj.sk? Áno, áno. Takže, tak jak sme spomínali, aj tieto všetky naše výrobky je možné na www.makoviraj.sk Vášim poslucháčom sme pripravili vlastne ten kód e, slobodný vysielace sv.sv.v veľké, veľké, 10 na všetky produkty, ktoré keď oni dajú ten kupón a zadajú, tak im bude odpočítaná 10-percentná zľava a môžu vlastne vyskúšať tieto naše slovenské výrobky, ktoré vlastne sú vyrábané na Slovensku, pak je testované na Slovensku, takže podporia lokálnych a slovenských vlastne výrobcov a slovenskú firmu čo v dnešnej dobe hej, si veľmi vážime a je veľmi dobré. Takisto máme veľmi ten produkt, e, ten, e, to makové telové mliečko na tú pokožku, e, kde naozaj e, e, máme e, spätnú väzbu od ľudí, ktorí napríklad e, mali, viete, problémy so zápalom alebo napríklad e, obsahujú, majú krčové žily a metličky, takže e, naozaj dokáže si poradiť aj s takýmito, kde nám tiež pani Znitri e, volala, ktorá povedala, že chodila 5 rokov po kožných, e, kožných e, lekároch, ktorí jej pomôcť a povedali aj, e, že napríklad e, tento na, našim ako mliečko je dokázal. To, čo ste aj povedal, my tam vlastne používame, prečo to má vlastne aj takéto účinky, že aj v e, mnohých prípadoch aj vnitivé. My tam používame mesto konzervantov, ako čo sú chemické veci ostatné firmy, my tam používame chytrici e, možno niekto to aj pozná a, a ohľadom to, e, vyťažok z grapefruidových kosek a je to jedno z najšielnejších prírodných antibiotých a my vlastne tento citricidal vlastne používame v našej prírodnej makovej kozmetike ako konzervant a z tohto dôvodu on tá naša maková kozmetika má aj takéto riečivé, riečivé viete, účinky v mnohých prípadoch z tohto dôvodu, že naozaj ten citridál sa môže používať a mnohí ľudia ho napríklad užívajú aj vnútorne, v mesto hej, klasických antibiotík, hej, ale to je iná téma, kde ako sa má užívať, ako môže a my vlastne ho používame v tej prírodnej kozmetike ako ochranný faktor a splňa naozaj širokú škálu tých liečivých, liečivých defektov dokážu odstrániť na, na to na tej pokoške alebo na tej pleti. Aha. Máte tam makový e, krem na vrázky, e, zvlášť pre ženy a pre mužov. Aký je tam rozdiel v tom? Zloženie zlo, je tam zr, e, totožné, len, len e, zhruba nejakých 20% e, mužských je e, men, menšie tie zložky, aktívne zložky a to z dôvodu z toho, že my muži máme oproti ženám aj tú výhodu, že naša plenie je 2 až 3 krát hrubšia, takže nepotrebuje až tak vyživovať a nepotrebuje až tak e, e, sa starať ako o mužie, aj keď zoberete hej u aj celkové opadnutie kože alebo to stárnutie alebo vrázky je o mnoho pomalejšie ako užie, takže je tam zhruba zloženie totožné, ale tých aktívnych látok je tam zhruba o 20% menej oproti ženským ženským vlastne makovým krémom. Aha, aha. Ale tak nemal by problém, hej, že by muž použil ženský. Či... Ne, <laughs> Akorát nemšiu ja, po... dávku, le. Áno, ne... presne tak. Hej. Takže ľudia, ako keď sú, hej, môžu, alebo aj opačne, keď jednu, ktoré ženy, hej, tak e, môžu, a hovorím, že toto zloženie je totožné, len tých aktívnych látok je tam menej. A to z dôvodu ale e, môže ho používať aj e, ženský krem môže muž používať, alebo opačne, tam to nie je žiaden rozumete rozdiel. Hej. Hovorím, že e, len pre tie ženy je e, ten krém e, vlastne na tú problému leď, alebo tú vrázka prede je viac, lebo on dokáže, viete, aj nielen na tvári, ale aj na krku, lebo mnoho proste, viete, žen, na krku, alebo dekoltu odstrániť a spevniť e, celkovo, viete, tie, e, tú kožu a, a celkovo urobiť tú hlasný prízkosť e, v tom smere, takže tam je z toho dôvodu nejpoužiteľ viac tých aktívnych látok oproti tým musky. Dobre, ešte k tej mákovej tinktúre. To, to sa akým spôsobom používa? A prečo, prečo vlastne tinktúra, Teda akože alkoholový výluch, že tam s tým vyťahujete z toho máku nejaké látky, čo by sa normálne nedokázali zužitkovať, alebo ako to? Áno. No, tá maková tinktúra to je jeden, z, by som povedal, aj z takýchto produktov, hej, oproti, e, by som povedal, tomu briečku alebo makovému oleju. E, je tam dosť vlastne e, pracné, čo sa týka výroby e, tejto makovej tinktúry. E, je, e, tam použité, e, sú tam použité kvety z lepších makov. E, tie kvety z vlčích mákov sa viete dobre, hej to je maličké ako si aj spomínala, hej sa musia ručne zberať a potom sa musia e, sušiť, ale nie na pravom jamom slnku, ale e, vysušiť hej v priebehu nejakých e, troch, štyroch týždňov po troch, 4 týždňoch, keď vlastne sa vysuší, e, tak e, sa pridáva do toho 40% čistý lieh. tam ten pomer samozrejme to nebude, to je naše knoáv kde e, musíte e, zaliať tieto kvety z tých makov a e, nechať to ľuhovať e, e, tri týždne. Každý deň ich musíte samozrejme premiešať, aby ten výťažok a po tých troch, 4 týždňoch môžete e, predsediť e, ten produkt aby ste oddelili vlastne tie kvety a vznikla tá maková tinktúra. E, ten vlčný mak, ako som spomínal, aj, sa využíva v tej čínskej e, medicíne e, dlhé roky a e, je fantastický má účinky, hej, čo sa týka e, plúc, priedušiek, celkovo e, dýchacieho e, ústrojenstva u ľudí a máme vynikajúce napríklad výsledky aj u ľudí, ktorí napríklad mali COVID a mali po COVID-e obrovské problémy s dýchaním a kašlom a nedokázali sa zbaviť, čo sme mali aj klientku, ktorá rok po ťažkom príbehu COVID-e vybrala tri antibiotika a nedokázala sa zbaviť kašov a vyskúšovať čokoľvek. A tak sme ju vlastne e, povedali, ako má užívať túto tú makovú tinktúru. A beho mesiaca problém, ktorý pretrvával ľudia viac ako dokázal, dokázal, e, tá, dokázala táto maková tinktúra odstrániť. A e, naša klientka je e, nesmierne hej, šťastná, vitálna, lebo povedala, že nebola schopná už ani na druhé poschodie e, pánováku do svojho bytu v Inspech, lebo tak proste sa zadýchávala, taký to tusilo, takže naozaj hej, je to e, taký fie, vy, vynikajúci jeden z fantastických produktov. On má možnosť, má aj e, rozpetie aj na žalúdoch, aj na úkodenie a ale prvotný a najdôležitejší vlastne ten markový tým turistickým vlhších, e, kvetov je, e, ako som spomínal, prúca, e, kašel, astma, priedušky a e, všetko, čo sa týka e, tohto e, ústrojevstva. A toto tie maky si pestujete nejak, alebo to tak nejak návoľno zbierať zbierate, kde príde? či ako. <laughs> e, máme jednu spoločnosť, ktorá vlastne mm. ako pestuje e, tieto vočie maky a e, zberá, hej, e, tieto, lebo ako som spomínal, že je to e, naozaj pracné a e, na základe toho potom my od nich, hej, e, máme zmluvne, hej, že odoberáme tieto kvety aj z, z toho maku, tie úplne, prepáčte, úplne z toho kvetu a na základe toho potom už my vyrábame aj tú, tú tinktúru, viete, hej, hej, ako som aj spomínal, hľadom toho posunu. No a na ostatné makové výrobky máte nejakých slovenských pestovateľov, alebo sami si to pestujete, alebo odkiaľ beriete vlastne ten mak? No, no, my, my napríklad aj pestujeme, aj vyrábame tieto výrobky, ale niektoré, ako som spomínal, tento vočímak alebo mach, hej, lebo je veľký o to záujem a v poslednej dobe, hej, čo nás veľmi teší, tak e, e, viete, že musíte dopredu žiadať aj pestovať mak takže máme slovenských, alebo napríklad to, čo by sme si vypestovali, hej, sme že nám to vydržia. Pobehu e, toho maku a e, aj sme to predali e, za pol roka, takže už potom my sme nedokázali, takže máme aj zmovných aj na Slovensku, e, ktorých to robí, ale ďalší rok by sme chceli e, väčšie, e, viac hektárov zasadiť, aby sme boli samostatní, lebo viete dobre, ako je to s tou cenou, e, keď je, niekto vidí, že máte záujem a berete väčšie množstvo, tak hneď vám zvíhaje cenu, aj e, nie len rozhodnete kvalitu, takže my chceme sa dostať, aby sme boli e, sebestační, aby sme nemuseli, ale hovorím, že e, tohto roku bol taký záujem, že e, to, čo sme mali vypestované a pozberané, e, by sme nedokázali e, uspokojiť ten veľký záujem e, zo strany zákazníkov, takže máme aj viacerých takýchto, ktorí pestujú ten klasický mak a od tých, ako bereme e, tú surovinu. Ešte taká otázka, som nedávno debatoval s iným takým výrobcom e, prírodných, no, ko, kozmetických výrobkov, on to teda vychytal takže aby nemusel riešiť zložité e, nejaké mm, byrokratické procesy, tak to, čo je, síce teda na vnútorné použitie, tak deklaroval, že akože to je kozmetika, iba na vonkajšie použitie a potom to má ako jednoduchšie. Ale, že, že aké máte nejaké skúsenosti s tými našimi úradmi a, a orgánmi štátnymi a tak, že keď teda chcete registrovať nejaký kozmetický prípravok alebo akože neviem, či to názve ma vyživový doplnok, alebo čo to je, jak to deklarujete teda, tieto veci, že, že ako k tomu pristupujú, keď, keď to je teda z maku. Na západe teda problematická v niektorých krajinách plodina, že ako je to u nás Áno, áno. No, akte nemôžete, viete, keď určité hektáre, chcete, nemôžete len tak, že si poviete, idem pestovať. Musíte žiadať samozrejme ministerstvo, aj, e, aby ste mohol napríklad zasadiť tam sú určité, e, nebudem tých e, našich poslucháčov zaťažovať, ale e, musíte spomiť určité veci. Na základe toho vám dajú povolenie a môžete pestovať ako má. Aj, aby ste ho mohli. Čo sa týka čo sa týka. E, samozrejme, e, keď niekto si chce doma zasadiť malú záhradku, má ako presvedčiť potrebu, tam nepotrebuje žiadne povolenie, ale keď sa to už týka určitého objemu, tak na to potrebujete špeciálne povolenie a nemôžete rozumieť to mať len tak, ako nejakú inú lovinu, ktorú by ste chceli. Čo sa týka, viete, týchto vecí, ako hovorím, viete, tam by som povedal, že ani úrady nerobia problémy, ale tento klient, ktorý aj povedal, je jednoduchšie schváliť nejaký výživový doplnok, ako produkt, ktorý samozrejme je napríklad potravinársky, ako robíme. A to z dôvodu, z toho, že pri potravinách sú dané vyššie Tie, hej, tie normy a ja by som povedal, že my sme ešte viac takí pápežky ako pápež. U nás by som povedal, hej, že pohľadom tej kvality a výroby je o mnoho prísnejšia možno ako v tých okolitých státoch. A, a preto pre takéhoto možno klienta, alebo ten klient, ktorý vás povedal, je lepšie a ľahšie. nepotrebujete, rozumete, toľko tých certifikátov, nepotrebujete toľko skúšok laboratórnych a schvalovaní, ako keď to dáte ako len nejaký výživový doplnok, ako keby ste to deklarovali a by ste to predali ako nejaký potravinový výrobok. To isté sa rozumete týka aj tej kozmetiky, aj keď to dá ako výživový, lebo dneska musíte už žiadame asi na Európskom centrálnom portáli, kde všetky vlastne výrobky z kozmetiky, či sú také alebo také prírodné, musia byť samozrejme uvedené a sú v registri, že v prípade, že by vznikol nejaký problém alebo niečo, aby oni dokázali rozumete to infovať. Takže e, toto by som aj povedal hej, že je tam problém z toho hľadiska, že by robili nejaké problémy, ale pre tých podnikateľov je ľahšie, hej, e, možno ten produkt e, schváli takouto formou a deklarovať to ako výzidový a všetky tie rizika potom idú na vás ako keď vy chcete, rozumiete eh, podľa správnych vecí, lebo je to aj finančne obroho viac náročnejšie, eh, keď chcete eh, samozrejme eh, aj tú kozmetiku a aj napríklad tieto eh, výrobky, čo sa týka potravín, eh, dostať naprch. On tam dovážal hlavne nejaké veci zo zahraničia, z Ameriky, južnej a tak, tak možno, že s tým mali no, naši no, úradníci no, problém, že nevedeli, čo sú no, to za... Oni to radšej budú, lebo tam nepotrebujú taký kvalovací, prosím, keď je to vyživový vy doplnok, nie je taký Aha. kvalovací, akým pomocným. Takže oni to takto obchádzajú, ale my, my, my to už <hým> s niekeď je niečo, potrebuje, potrebuje, niečo, kozmetika, tak kozmetika, všetky tie procesy, my sme absolvovali a máme to schválené, takže e, nemáme tam viete ako aj, e, keby som povedal, že by na, na dráme, že niekto niečo chce od vás. Takže schválenie je daná viete. Ešte je taká praktická otázka, že keď si teda niekto kúpi mak, že si ide urobiť nejaký makovník, alebo čo, doma? že uh, jak je to lepšie pomlieť, že či teda ručne a pracne a že sa pri tom zapotí, alebo nejaký elektrický mlinček, alebo uh, ako čo, čo, jak to vidíte, prípadne elektricky s nejakými obmedzeniami, že mám nejaké nízke otáčky alebo tak, aby sa moc nezahrieval alebo takéto. No ako jednoznačne ako ja poviem, lepšie keď sa majdne ručne. Hej? Tam nevznikajú, hej? lebo e, dneska aj málo sú tých elektrických, väčšinou tí ľudia to melú e, na e, nejakých kávových mlinčekoch, e, tam samozrejme presne, ako sú kladám, e, sú obrovské vysoké otáčky a vznikla to, e, že e, urobí to e, úplne ako na prach, ale... E, keď chce, hej, ak chce tú vyťaženosť, ak chce, hej, z toho ako niečo mať, tak ja je, by som išiel ročne. Sú nejaké špeciálne mlinčeky na mak, ale e, elektrické, ale veľmi málo, takže ľudia väčšinou hovorí, používajú e, tieto távové mlinčeky a to, to nie sú na to prispôsobené, to skôr znehodnotia ten mak, ako by ho, viete, hej, nie, e, nejaký prínos. No čo hovoríte na to, že keď niečo aj nejaká ako posýpka máková na nejakom pečive a tak, že tam je celé to zrnko. A že e, človek asi to veľmi nerozumele zubami keď to, keď to je. A že či, či to strávi potom, aj keď je celé ne, nepomleté, alebo je to iba taká, no, <laughs> i ako vode, tak vyjde. Uh -huh. No tak, keď viete, aj má ako keď človek nie, tak e, za, zase Magne už, lebo je to taká vláknina a keď ho samozrejme e, v tom smere, tak e, ten magazon prečistí, prečistí e, ak som povedal, to hrubé člevo, takže tam sa nemusí ako brať, že vy rozumiete v tom, ako mal nejaký problém. Takže ako, e, nic sa nestane, rozumiete, hej, keď ten mag rozumiete, e, konzumujete. No ale veľa z toho nevyťaží asi keď, keď to ne, ne nepochrúme a moc toho asi nepochrúme keď to je nejaká posypka na nejakej lúpačke alebo takom nejakom pečí Čiže to výzky, ktorými zaľudočne dokážu niektoré veci hej z toho vyťažiť uh -huh. a, no, takže e, tak isté, ale zase hovorím v tom hrubom člove sa to správa ako e, dobrá šklapta, takže hovorím, že e, aj keď hovorím možno, e, keď by neprekusol, že nie, ale to je malé percento, e, tak zase iný účel urobí e, to v našom tele. Dobre, no, takže nutrične nič moc, aj keď sa to nepomelie, teda. iba, iba ako čistidlo, no neviem, už ma asi nič nenapadá, ani poslucháči nič nepíšu tak... ale aj tak už skoro v závere posledných 7 minút máme tak neviem či ešte vy chcete niečo dodať čo by bolo dobré aby naši poslucháči vedeli no, o maku ja alebo len... nejakých makových výrobkoch no, no, ja budem len rád hej, že keď ľudia si nájdú cestu hej, a ľudia vyskúšajú naše tie makové výrobky a verím, hej, verím že e, budú spokojní, lebo máme široké rozpetie, hej, čo sa týka týchto makových vecí. Pripravujeme aj rozšírenie toho portfólia e, tých makových výrobkov, takže e, myslím si, že každý si nájde a nesmierne ma bude tešiť, keď e, dokážu aj svoje detičky, a aby sa nebáli ten náš mak naučiť konzumovať, aby našli to lásku, našej tradičnej suroviny a užívali vlastne ten bak e, na videlne a e, sa im to dostaví na celkovej vitalite, zdroje sily a vitality e, e, ich organizmu. A ako hovorím, že e, máme e, rok my, viete, ľudí, čo som spomínal, ktorí užívajú našej výrobky ako makový olej a odrkadľovalo sa to na ich celkovom zdraví. Takže ja sa veľmi teším, že sme mali tú možnosť o tomto maku, lebo je to dosť na škodu, že táto naša tradičná superpotravina je daná troška do úzadia a veríme, že sa nám podarí ju viac presadiť a viac ju dostať do povedomia a chcem by som ešte pripomenul záverom našim e, vašim poslucháčom, že majú možnosť využiť aj ten kupón SV e, Slobodný vysielač skrátka SV10 a v že e, e, ich zaujíma nejaké výrobky a chceli by vyskúšať, alebo sú naši stáli zákazníci, tak môžu si takýmto spôsobom robiť e, radosť a objednať a e, niečo samozrejme aj, e, aj svojim blízkým, aj rodinným príslušníkom e, z toho dať. A objedná teda na www.makoviraj.sk bez pomočky. No, no. <laughs> Aby vedeli, že kde. Dobre, tak to by bolo teda na dnes všetko. Ďakujem vám veľmi pekne za zaujímavé údaje. Snaď teda poslucháčom bola relácia užitočná, alebo tá bude tým, čo si ju vypočujú až dodatočne z archívu. A to bol náš host inžinier Štefan Majoroš moje meno je Marian Filo a, a ďakujeme za spoluprácu do štúdia v Banskej Bystrici Petrovi Kršiakovi a ja sa teším teda na, na skore počutie s posluchačmi opäť o dva týždne ak pán Boh dá a, a <laughs> nič nečakáme sa nestane takže ďakujem pekne a do počutia a ja vďakujem pekne, pekný deň všetkým poslúkačom, aj vám to bylo nech sa vám darí a ja. teším sa so. pekný deň Napadom ne To však, vietor však neodvial zivý mrak Spod zarosených mihajnic Zostriebran moc, daj mi nic, I chlapí mi opetko blúz za to snať, kto si dá Ja dám smiech, áno smiech, vlčím za ten smiech, dám aj pelnoci noci noty rách. Padal smiech, padal smiech, možno smiech stopil smiech, snáď za smiech skrýva Svoj prstoklad, čo v učiach vňat. Chcem, aby maň